Egy, két, hármény. Nem fél a sötétben. Rökös tulajdon. Nem, nem volt hangod, Eddi Péter. Jó reggel, kívánok! Szeretném köszönteni Fiala Jánost a Kejfei műsor 20. évfordulóján. Ez már abszolút nagykorú lett ez a műsor. Igen. És szeretném, hogyha még legalább 20 égig együtt lennénk. Én 19 és fél év minden nap együtt vagyok vele, Külföldön-Belföldön, és a szabad még, mert tudom, hogy kevés idő van, megemlítenék egy pár nevet, akik itt törzs voltak. Ilyen Goldberger Józse, is közöttünk, Galambos Éva, Őse, Kárpát István, Nagyperger Klára velünk van, én itt vagyok, a Lakatos Fókusz, Lakatos István, a, említsük meg a tengerészt, Bartyi Kvírit, aki az elején azért nagyon ott volt, vagy balok Kriszti, most más nem jut hirtelen eszembe, és nagyon nagy szeretettel szeretném ezt a tortát átadni a műsornak, és Jánosnak egyben, aki ennek a műsornak a házi gazdája. Remélem meggyullad a gyertya. És tessék el fújni. Mesterség. Szorok, erre akkor <síns> Nagyon örülök, és a bűsornak, és nagyon köszönöm minden. Az az igazság, hogy én tőlettettem függővé azt, hogy ezt a mondatot nem tudom befejezni, tőlettettem függővé, tehát az volt bennem, hogy ha te nem leszel itt, akkor, akkor valami óhatatlanul elromlott, vagy valami nem stimmel, és a te itteni jelenléted, az, az, az mélységesen e tekintetben megnyugtatott annyira, hogy reggel a Kriszta SMS-e várt, hogy hallottam, hogy a pálinkás felköszöntött Igen. engem, Igen. pontosabban mondva a műsort Műsor. a 20. születésnapja alkalmából, és elnézést az engemért, és ezt felhasználom arra, hogy akkor elmondjam, hogy hétfőn nem tartok születésnapot. Tehát ez a mai nap, ez a születésnap, és nagyon szépen köszönöm. Um, hogy megöregettünk-e, vagy sem, nem tudom, mert ugye, um, hogy kereskedelmileg mennyire, ezek nem befejezhető mondatok, én mindenesetre egy e-mailt hoztam el, ez Jung Károlynének a levele. Tisztelt fialaud, megnéztem, 2013-ig tudtam visszakövetni az e mailezésünket Ma október 1-én van 11 hónapja, hogy meghalt, inkább örökre elment a férjem. Az önműsor a hónap 20 éves kezdetől fogva hallgatjuk, bár nem mindig voltunk egy hullámhosszon öllen önnel, illetve vitázva egymással sem. Ma nem tudom, miért fél kilenckor már a temetőben voltam, és közben hallgattam a keyfejöncsét, ott álltam a sírnál, és végtelen nyugalom töltött el, hiszen minden úgy van, mint éveken keresztül, reggel van és hallgatjuk a fialát. Köszönöm, Junk Károjné. Virtuálisan önt is megölelem. Téged még egyszer, Péter. Én is nagyon összekeződött. Jó maradatban. Így van. Köszönöm Sok szépen. Szia. Ne, most ne, arra nem lesz mód, hogy majd később. Köszönöm. Köszönöm Önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Ma 2020. október második a péntek van a pontos idő, 4.18 az óra, ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven aluljaknak nem, felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott termékmegjelenítésekkel teli műsora. Rövidesen kapcsolom Filipov Gábor, majd Navracsis Tibort, Horváth Csabát, majd Záves Tibort, ma hallgatókkal nem beszélgetek. Egy hallgató úgyis volt már itt. Még egyszer elnézést, hogy azt mondtam, hogy Pálinkás Szücs Robert, engem köszöntöz fel, hiszen nem engem köszöntöz fel, hanem a műsort. Rengeteg morc gondolatom van, mert amikor elöntenek érzelmek, akkor még ma is inkább agresszívé válok, semmint, hogy elolvadok. A, pollan a pollanat, a pillanat hevét viszont arra használom fel, Heat of the Moment, hogy ezekről most egy szót sejtek, és hétfő az olyan messze van, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy hétfő, amikor nem lesz születésnapi műsor, hiszen a születésnap nap ma van. addigra vagy elfelejtem, vagy nem tartom szükségesnek elmondani. tényleg erre gondoltam a Péterre, hogyha nincs Péter, akkor valami elromlott. Ezt sem mondtam volna el, de hogy itt volt, Lehet? Van a Filip Gábor. Igen. Um, azt kérdezem tőled, uh, hogy um, én végül is arra gondoltam, hogy ilyen nagyon nem szakadok el átmenetileg, hogy ez mennyi idő, nem tudom attól, hogy te egy intézetnek lettél a kutatási igazgatója, írtál egy könyvet, akkor, ahogy szokták mondani, rúcsóztál különböző médiumokban, ez többé-kevésbé véget ért, ahogy szokták mondani, jönnek a szürke hétköznapok, mint általában, hogy ezek a hétköznapok most, hogy kijöttél a felszíre, van a könyv, és lehet tudni, hogy miért dolgozol, eddig is tudtad, hogy miért dolgoztál, de az egy szűk körben volt tudható, Mik a hétköznapok? Mivel telnek? Különös tekintettel arra, hogy az, amivel kapcsolatban te szerkesztettél egy könyvet, az 2030-ra vonatkozik. Egy 2030-ra létrejövő Magyarországot álmodik meg, vagy annak az előkészítéséről szól, az egy megfelelő kifejezés. De ebben benne van a 2022-es választás, amelyre ez a tink -tink műhely egyébként bárki számára. Ha rosszul fogalmazok, akkor majd kiavítasz, lehetővé teszi, hogy a szolgáltatását megvásárolja, a tudását pedig gyarapítsa azáltal, amit ez az intézet neki tud adni. Mi történik most ez ügyben az elmúlt időben? Vagy mi történt? Egy gomba a kevesebbet nyomta, Egy gombbal kevesebbek nyomtam meg. Nem tudom, hallottál ha nem, akkor röviden mondom, miről szólnak most a hétköznapok, hogy a kötet megjelent, és az intézet pedig feljött a mélyből, és megmutatta magát. Istenet, és a sokáig kell feljönnöm. Mit hát, fogom neki adni? A, a hétköznapok azok több mindenről szólnak egyszerre. Egyrészt nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk és beszélgetünk. Másrészt pedig próbálunk arra is elég időt találni, hogy a tartalmi munkával foglalkozunk, tehát csináljuk a következő kutatásainkat. Illetve még próbáljuk a csapatot bővíteni ennek érdekében. Nagyjából ez a három fő csapás irány. Ha olyasmit kérdezek, amit nem írik, azt mondja, hogy visszautasítod az anyagi lehetőségeidet. Mi korlátozza? Mert, hogy az intézetnek az anyagi lehetősége? Nem, hát amikor új munkatársakról van szó, az anyagi investícióval jár. Ja igen, de hát az mégiscsak a, a, az intézetnek az anyagi lehetősége. Ez egy nagyon lényegbevágó kérdés. A mi agytröztünk az ugye elsősorban magánadományokból működik, és a magánadományok azok nem csak úgy keletkeznek, hanem hosszas folyamatok eredményei. Egyelőre még nem ö, látunk áttörést. De reménykedünk, abba, hogy minél többen akarják majd támogatni a munkát. Én ezt értem, de az, hogy, hogy munkatársakat veszel föl, az továbbra is azoknak az alapítóknak a zsebében nyúlásával jár együtt, akik korábban is finanszírozták az intézetet, illetve a tevékenységet? Vagy felhalmoztatok tőkét, vagy valamennyi pénzt, mert az, hogy az tudtátok? Első, az első két évben mi már kerestünk támogatókat, és abból van keret arra, hogy most néhány embert felvegyünk, csak az, az, arról beszéltem, hogy a terveink azért messzebbre mutatnak. De néhányan, tehát már meg, megkérdettünk állásokat, azt el, el is felejtettem mondani, igen, hogy, hogy önéletrajzokat nézünk, próbamunkákat adunk ki. Milyen területeken Ez, kerestek munkatársokat? Több területen is mindenek előtt szükségünk lenne olyan, mostanált keresem a megfelelő kifejezést, olyan tapasztalt kutatóra, Akinek, akinek a közgazdaságtalra a szociológiára, tehát át a a társadalomkutatásra van egy jó rálátása, és annak az alkalmazott és elméleti részére egyelent. Elváltan, keresünk kommunikációs munkatársat, keresünk kifejezetten szociológust, és keresünk olyanokat, aki, ezeket úgy hívjuk, hogy kutatási asszisztens, aki, aki tud bedolgozni a, az úgynevezett kutatók alá, tehát aki adatokat adagyűjtésben, adatvizualizációban, ilyesmiben használható ők eljönnek máshonnan, adott esetben pályakezdők is szóba jönnek? Mind a kettő, természetesen. Nagyon jó tapasztalataink vannak mind a két fajta emberrel. Magának az intézetnek a neve, hogy intézet, az hogy született? Az mit fejez ki? Minek az egyensúlya? Uh, ennek nincs egy rögzített jelentés, és ugye már meg a név, amikor engem megkerestek, de általában azt szoktuk mondani, hogy ez... Egyrészt egyfajta mértéktartásra utal, tehát hogy az mindenféle szélsőségek, meg ilyen bozót harcok, azok minket nem érdekelnek, vagy próbáljuk ezeket kerülni. A másik pedig az, hogy egyensúlyt akarunk teremteni abban, hogy, hogy valamennyire a, a távlatosabb, hosszabb távú kérdésekről is beszéljünk, és ne legyünk hozzá kötve a jelenhez, meg ahhoz, hogy éppen mit diktál a pártpolitikai, miről kell beszélgetnünk ezen a héten. Azt kérdezem tőled, hogy azt mondtad, hogy nem volt még áttörés. Volt arra reményed, vagy bíztál abban, hogy ilyen áttörés akár ilyen rövid időn belül bekövetkezhet, az követően, hogy megmutattad magad és az intézetet? Hát ugye ezt többen csináltok, tehát nem csak én mutattam meg az intézetet Itt? szerencsére. Uh, nem, nem ne, tehát hogy eddig a a visszajelzések azok felülmúlják inkább a vállalkozásaimat. Én inkább arról beszélek, hogyha téged megkeresnénk azzal, hogy támogatnád el a projektet, azért valószínűleg nem, nem két interjú, meg egy hétnyi megjelen -ja megjelenés alapján támogatnád, hanem ez egy hosszabb egyeztetés vagy beszélgetés eredménye, hogy te úgy érezt, hogy erre egy jelentősebb összeget érdemes áldozni. Akartam kérdezni, Én... mit tekinthető támogatási összegnek? Uha, jó kérdés. Van a, Kétfél lehetőség van. Az egyik az, hogy az egyensúlyintézet.hu oldalra fel lehet menni, és ott fel vannak tüntetve összegek, amiket én nem tudok fejben, nekem szerencsére pénzügyekkel nem kell foglalkoznom, de azok közül lehet választani egyszerű támogatásra, illetve megkereshet minket egy támogató, úgynevezett támogatói szerződésnek a megkötésére, ami ilyen 1-2 millió forintos éves támogatást jelent. Ugye nekünk van egy olyan sajátos szabályunk, hogy a... Tényleg az egy bizonyos összeghatár fölött nem fogadunk el senkitől pénzt, az, az alatt viszont belkitől. Ezt most felváltam megmondom, de talán én, mondom, én, én, én a legelején megkértem a többieket, hogy nekem pénzügyekkel ne kell foglalkoznom, mert abban én nem vagyok jó egyszerűen. Talán, talán ilyen 4-5 millió valami ilyes miatt. Aztán a lényeg az, hogy senkitől ne függjünk annyira, hogy az ő akaratta vagy elégyedetlensége az befolyásolhassa a mi munkánkat. De miért mennyiben múlik az, hogy mennyi pénzt ad, és mit vár el, miközben az eddigiek alapján bármennyi pénzt is ad, semmi se várhat el? Ez egy ilyen alap, hogyha ilyen... Ne, dehogyis, nem nem, nem, nem, nem, Itt a, a működési modellek ugye az a lényeg, hogyha körülnézzen akár a média világában. Akár máshol, akkor azt látod, hogy valaki úgy szerez befolyást egy cég felett, hogy van annyi részesedése annak a támogatásában, a működés támogatásában, hogy veszélybe tudod sodorni a létét. Hogyha te Igen. kiszállsz, akkor nem lesz finanszírodás. Mi ezt akarjuk elkerülni, hogyha egy, kettő, tíz támogató egyszer csak kitalálja, vagy összefog és azt mondja, hogy ő mostantól használni akarja az intézet saját céljaira, akkor ne legyen az, hogyha ők kiszállnak, vagy mi elbúcsúzunk tőlük, akkor a, a ja, használat, hogy a jön jön létre. Szépen. Desik. Hogy jöhetne létre ez a használat? Mit kéne ahhoz kifejezniük? Hát ö, szerintem mindenkinek a fejében vannak olyan intézetek, amelyek nem a legjobb szakmai tudásuk szerint vesznek részt a diskurzus alakításában. ennek van, a finanszírozása más is? Érdeket fejeznek ki, természetesen, természetesen. Ezeknek az intézeteknek, amelyek egyébként léteznek, azoknak a pénzügyi áttekinthetősége az milyen? Közvetesen átlátható, úgy mondanám, de az látszik, hogy... Ö, hogy nem teljesen autonómak a, a finanszírozást tekintve. Tehát, hogyha egyszer csak azt mondanák, hogy ilyen vagy olyan politikai vagy gazdasági érdeklődnek a, a, a tiszteletben tartását, azt elutasítják, hogy akkor valószínű veszélybe kerülne a működésük. De én nem is másoknak a pénzügyével foglalkozom. Én csak azt akartam, hogy nálunk ilyen nem jöhet szóba. Egészen egyszerűen azért, mert senkinek nincsen akkora szerepe egymagában. Ma Magyarországon erről az igét a világán nem tudok semmit sem a kvázi függetlennek mondott vagy függetlennek mondott intézetek, mint amiben te vagy igazgató és az egyes pártokhoz vagy pártalapítványokhoz tartozó hasonló működésű intézményeknek milyen az aránya? 99 ez. Ami azt jelenti, hogy olyan, mint amilyen ti vagytok, abból nagyon kevés van? Én azt gondolom, illetve hogyha van is, mert azért van ilyen, tehát hogy nagyon sok kiváló politikai intézet van egyébként, aminek semmit azon nincsen pártokhoz, akkor azoknak a, a hatóköre talán kisebb. Tehát Hogyan fog megálló, egy fecske vagyok? nyarat csinálni, vagy hogyha nem is nyarat csinálni, de legalább életben maradni? Hát szerintem azt az, el, azt az egy fecskét, vagy első fecskét inkább az érdekli, hogy repüljön, nem azzal foglalkozik, hogy utána hogy fogják követni a példáját, de alapvetően szerintem, a fél, hát ez, ez nagyon rossz szónyozik, hogy példát akkor így a precedenst akarunk teremteni arra, hogy ezt így is lehet és hát, ha másoknak ez vonzó lesz, eddig úgy tűnik, hogy nagyon vonzó másoknak, illetve én azt látom, de ez még csak egy ilyen nagyon korai diagnózis, hogy pont ezek az említett kisebb intézetek, akik nagyon jó munkákat végeznek, ezek meglátták a lehetőséget az együttműködésben arra, hogy esetleg ők is az ő hangot is messzebbre el hogyan kerülhető el az, hogy ezek az intézetek ne úgy működjenek, mint látványpékségek, amelyek a tevékenységüket megmutatják, de egyébként a talajvízhez nem jutnak el a szónak abban az értelmében, hogy ott van az a vízkészlet, ami alapvetően befolyásolja az ott lakók életét. Hogy az van-e és hogy az milyen állapotban van? Most az adatforrásokkal gondolsz, vagy pedig. Nem az a adatforrásra, hanem hatásra. azt a hatásra. Nagyon egyszerű, mi ebben nem titkolózunk. Tehát, hogy teljesen átláthatóvá tesszük azt, ezt elmondtuk több helyen is, meg le is van hívva a honlafunkon, hogy a végső célunk nekünk az, hogy döntéshozókra hassunk. Ezt a részben a nyilvánosságon keresztül próbáljuk megtenni, a részben pedig azzal, hogy beszélgetünk velük, leülünk velük. Jó, akkor a, a házra levő időben el. azt mutasd meg nekem, légy szíves, hogyha ezzel kapcsolatban van tapasztalatod, és szerinted, szerintem van, hogy ma akár egy ellenzéki, de még inkább egy kormánypárti politikus adott esetben a miniszterelnök milyen mértékben támaszkodik azoknak az intézeteknek, vagy olyan intézetnek a munkájára, amely ugye nem független, mint ti, de amely az ő tevékenységét, illetőleg a pártja tevékenységét e, e, hát egyrészt hatalmon tartja, másrészt hatalmon tartja. Ugye, e, a gondob alapvetően azzal van, hogy a hatalmon tartja, az egyben nem jelenti azt, hogy egyben helyes irányt szab neki, de mindenféleképpen lehetővé teszi, vagy próbálja tenni azt, hogy megmaradjanak. A kettő közötti különbség az óriáség. Ez szerintem egy lényeglátó kérdés volt, mert visszakanyarodunk oda, hogy a, azt már mondtam talán egyszer, hogy a magyar a szerencsétlen módon egy szót használ a politika három dimenziójára, amiből csak egyik a hatalom, ugye van mellette a közpolitika meg a politikai intézményes világa, és uh, én azt mondanám erre anélkül, hogy bármilyen fajta indisztrécióba bonyolódnék, hogy szerintem a ma létező intézetekre inkább a politika hatalmi oldalában fogtak támaszkodni, és szerintem egy legalábbis magam tapasztalatából kiindulva egy eltúlzott, vagy túl kép él arra való tekintettel, hogy milyen hihetetlen nagy szakmai munka folyhat a háttérben, közpolitikai ügyében. Ezt a, ennek a munkának én nem nagyon sok nyomát látom az arragyzették és intézményeknél, illetve... Te ilyen, illetve, ilyenben dolgoztál? Van, van még így, tessék? Te dolgoztál? Kifejezetten szakpolitikai intézetben nem. Most igen... Tehát előtapasztalatod nem volt? Közpolitika kutatásban volt, de hogy kifejezetten egy ilyen agytörözben dolgozzak, sőt, annak a kutatásait vezessem, abban nem volt. Ez az agytöröz tud úgy fennmaradni és tud, úgy, tudja magát úgy jól érezni, hogy érdemben egyébként... Ö, olyan párt, amely a politikai palettán jelentőséggel vagy jelen igénybe venni a tevékenységét? Vagy, a, vagy ennélkül nem lehet megmaradni? Vagy lehet megmaradni, de akkor tényleg látványpékség lesz? Hát nem, nem, nem. nem. Tehát a, ez, nem ez nem egy ilyen vagy vagy kérdés. Tehát mi azt szeretnénk, hogy használják azokat a dolgokat, amiket mi csinálunk. Mi azt nem szeretnénk, hogy a mi kutatásainkat, vagy a eredményeinket az befolyásolja, hogy valamilyen megrendelő az mit vár eltőlünk. Nekem az ideális állapot az, az lenne, hogyha sikerülne úgy kimozdítanunk a közbeszédet, hogy a pártok azok a saját nyelvükön... A közbeszédet, vagy ami alatta van? Is. Ami alatta, fölötte is benne van. Jó, de azt tisztázzuk, hogy te csinálsz egy étlapot, és én arról választhatok, vagy én azt mondom neked, hogy te létrejöttél, én pedig az alábbi dologban kérem a te segítségedet. A tevékenység válasz, ugyanaz, de, de nem ugyanaz az iránya. Kicsit igen, tehát hogy mi megcsináljuk az étlapot, mi ezzel foglalkozunk most magyarokkal. Ha valaki azzal fordul hozzánk, hogy a 22-es ételt az pontosan hogyan kellene megcsinálni, abban bárkinek segítünk, mert, a, mert akkor azt azért próbálja keresztül vinni, amit mi szeretnénk. Tehát ezzel igen, tehát, de, de mi ugyanakkor nem tudom, én kampányterve, meg pártok erős sorrendjének a felmérésével, meg ilyen dolgokkal viszont nem foglalkozunk. De kampányban adott esetben részt vennétek? Nem, nem, nem. Ha csak ez a részvétel nem azt jelenti, hogy a nem tudom, milyen okos ország koncepciót, az hogyan lehetne egy. De egy párt adott esetben kisajátíthat benneteket olyan mértékben? Nem, de... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. A, ezt én nagyon, nagyon egyszerűen tőle kellene választani. Nekem az egyetlen feltételem volt, ha jól emlékszem, két feltételem volt, amikor beléptem az intézethez. Az egyik az, hogy én szeretnék könyveket szerkeszteni, a is, mert ezt szeretem csinálni. A másik az, hogyha bármilyen pártnak a kizárólagos vonzás körébe kerülünk, vagy bármelyik oldalnak a kizárólagos vonzás körébe kerülünk akkor én addig dolgoztam ott, mert az, az, az már nem az a munka, amire én szerződtem. De ez, ezt Ez mennyiségi vagy nem minőségi kérdés, illetőleg ezt te úgy döntötted el, hogy ebben volt tapasztalatod, vagy ezt elvi kérdésnek tartod, miközben nincs ellenpróbája? Én dolgoztam olyan intézetnél, amelyik ellenált ilyen behatási kísérleteknek, és el is tűnt a szintérről, és láttam nagyon sok olyan intézményt, nem csak a politikai elemző intézetek kell gondolni, amelyek pedig abban zarálódtak fel, hogy engedtek az ilyen sebításnak, vagy nem tudtak ellenállni neki. Az, hogyha ilyen munkát vállaltok, azt egyébként valamiféle titoktartási szerződés mellett csináljátok, vagy mindenféle titoktartási szerződés nélkül, de nem a nagy nyilvánosság előtt? A legtöbb dolgot azt ilyen gentleman's agreement szabályozza, de a... Valami van a szerződésem, vagy miről nem beszéltek, de ezeket mi úgy nagyjából, tehát hogy ugyanazt szoktuk gondolni ezekről, hogy ezt nem szoktam mindig elolvasni, hogy mit nem, miről nem lehet beszélni. Mondjuk Ugye volt év, Hát volt, volt az első másfél évben az, hogy egyáltalán az intézet létezéséről előzetes fegyvesztetés nélkül nem beszéltek senkinek, ez azért volt, mert nem akartam érni a figyelmet. Az biztos, hogy ez benne volt a szerződésben, és nyilván, amikor készülő anyagokról van szó, akkor én azt nem hogy ki a médiában, nem publikáltam a saját nevem alatt, tehát hogy ilyen, ilyen típusú titoktartás a kötelezettség van, de jövő hétre meg fogom nézni, pontosan mi van <gül> a szerződésemben. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm Istennet, és sokáig el kell fejlődni. Át fogom neki adni. Köszönöm szépen. Filipov Gábort hallottak. Egy gombot föl kéne húznom. Most gombot nyomtam meg. Mindenmiró asszony. A műsor a zavar jeleit mutatja. Jó reggelt Ah, A vonalban! Csics Tibor! Jó Jó reggelt! Kívánok! Ma 20 éves a kelyfejemcsi! Katvánok! Igen, nagy dolog ez a... Ha... És ma... Nem, azt hittem, hogy ma 10 éves, de nem ma 10 éves a vörösi szakkatasztrós van, mert ez negyediké lesz majd. És most ma pedig, még csak... Hánnyedika van, nem is tudom hirtelen. Másodikra. Másodikra, igen. De majdnem úgy viselkedik, mint a fiala. Honnan jutott eszébe a vörös iszat? Mert az annyira hát meglepő. Én a, som... a Somló vidékén voltam, és ott ez szóba került. Ott mindenkinek ez jut eszébe. Úgy, így, Ezt értem, így, csak a kettő így egymás mellett az így hirtelen szíven ütött, mert ugye? Ja ugye annak idején a Magyar Rádióban ott, de lehet, hogy most máshol is előfordul ilyen, hogy vannak ilyen születésnapi naptárak, tehát nem tudom, hogy Harangozó Teri, Szécsi Pál, és nem tudom, Winston Churchill, és az katasztrófa, és így kerülnek dolgok egymás mellé. Ehm, és hogy került ez ott szóba? Hát mert ott mindenki erről beszél. Egyébként érdekes mondom, nekem is, amikor autóval mentem oda, egész nap nem jutott eszembe, de ahogy közeledtem, úgy nekem is kezdett eszembe jutni a Vörösi Szabkataszlókat, nem tudom hogyan, de Vecsár, Kolontár, Somló, igen, és, és aztán ott is persze minden, mindenki erről beszél. Hát amikor beszélgettünk, akkor ez előkerült. Ez mind a mai napig egy meghatározó, persze, hát tíz éve volt, úgyhogy. Dolgozott? Akkor? Nem, ott, most dolgoztak a, a dolgozás az mindig azt jelenti, hogy az egy esztergapad mellett áll, és valami fizikai munkát végez. Hát, végez ez szóval azért nagyon dolgozás. jó, mert a szórakozás az számomra. Ilyen apukám annak idején mindig megkérdezte tőlem, még tínédzser, vagy kora 20 éves koromban? Hogy fiam, szoktál-e szórakozni, és mondtam apának, hogy az micsoda. Ezt ő se tudta ennél jobban leírni, de ez körülbelül olyan, mint amit most mondott a dolgozásról. Nem, az, azért nagyon furat, tudja, mert uh, egy hallgatom meglátogatott egy tortával, meg hát azért megvagyok vagyok hatódva, azért ez, ez nagyon nagy dolog, uh, uh, ez a 20 év, meg hát ugye ez a 20 év ez nagyon sokat adott, és alapvetően csak adott, amit elvett, azt is adta. Tehát egy olyan tehát ha igazán egy mondatban kéne, Uh, ugye a papszabocsnak van, ahogy szokták mondani a szakmában, papszabrinak van egy mondása, amit mi a Krisztával nagyon szeretünk, hogy bár csak úgy élnénk, bár csak úgy élhetnénk, ahogy élünk. Uh, és tehát, hogy bár csak úgy élhetnénk, ahogy élünk, és az, hogy ez számomra tartalommal telt meg, azt a Kejfej Jáncsi adta, azt, hogy én a munkámon kívül is megengedhetem magamnak azt, amit a munkámon belül, azt a Kejfej Jáncsi tapasztalata adta. nélkül nem tudom, hogy ez létrejött volna. Az egy másik kérdés, hogy munkaalkolista nem lettem, de a munkámtól való függőségem az talán nagyobb a talán törölve, és ezáltal a külvilágban való mozgásom jelentősen átalakul. De hát, hogy egy másik LGT számot vagy csak itt a papirodalomban találózzak valamit valamiért. Tehát hogy, hogy ezek a dolgok együtt járnak. ön hasonlóképpen van a saját munkájával, most már nem dolgozás, ahogy, ahogy az ad és elvesz. Igen, azt hiszem, igen. Mennyire függő? Igen. Mennyire dependensen a munkájától? <tos> Kérdezhetném, hogy melyik munkámtól, mert én abban a szemben abban én azért nagyon, azért tartom többek között magam boldog embernek, mert a munkám is olyan, hogy annyira változatos, hogyha akarom, akkor teljesen elméleti, oktató, ha pedig akarom, akkor teljesen gyakorlatias és, és tényleg a, a, a, a, a talaj közeli tevékenység, mert az egész vertikumát, a, a, amit politikának nevezhetünk, annak az egész vertikumát átfogom itt a hétköznapokban. Én ilyen értelemmel függő vagyok, de, ne, de sosem, ezért mondtam, hogy a dolgozás meg a munka nekem egy kicsit furcsa, mert ez sosem elkülönül tevékenységként jelenik meg az életemben, hanem én élem az életemet, és olyan dolgokat csinálok, amit mások munkának hívnak. Nekem pedig ilyen, valahogy ez ilyen, természetes, hogy elmegyek a somlóra, ott beszélgetek kiváló emberekkel, akik nagyon tehetségesek, és nagyon sok mindent tesznek azért, hogy azt a térséget kiemeljék. Nem tudom, és megbeszéljük azt, hogy én esetleg miben tudok segíteni, és akkor utána szervezem, hogy, hogy mit lehet esetleg tenni azért, hogy ő, ők nagyobb segítséget kapjanak. És ez nem munka, vagy én ezt nem a klasszikus értelemben vett munkába sorolom, hanem inkább ilyen Élem az életem, és ez így nagyon jó, hogy Magyarországon élem az életemet, és hogyha tudok segíteni bárkinek, akkor teszem. E, azt legyen szíves megmondani, hogy ön egy autóban ül? Igen. És közben vezet? Igen. Csak kettőt össze tudja egyeztetni? Az, hogy autóban ülök és vezetek? Nem. Nem. Nem. Az viszonylag egyértelmű, hogy vezet és közben beszél. Tehát, hogy nem kötjel le nagyobb mértékben. Tehát, hogy a két dolog, az, az független. Én alapvetően a, a dobosokra mindig azért néztem csodát. Tehát, tehát, tehát a csodálattal, hogy két kezüket és két lábukat úgy tudják egymástól függetleníteni, eh, ahogy nekem sose sikerülne, nem tudok dobolni. Nem, hát azért így sokkal egyszerűbb mutatványról van. mondom, hogy az ember a budapesti dugóban ül, akkor.. én nem is tudom, hogy inkább ül vagy inkább vezet. Tehát, Úgyhogy nem, nem olyan, nem, nem követel olyan iszonyzetesen nagy figyelemmegosztás, de egyébként szabályosan. Nem az a az része, nem foglalkoztatott, nem. Köszönöm szépen, nem arról van hogy rajta akarom kapni, hogy a telefonját hogyan használja. Én egyébként, ha valamiért másik autót vennék, mint amit vettem, amit én egyébként nagyon szeretek, és nem akarom megbántani, az az, hogy én szándékosan el autót vettem, ami kihangosítóval, meg egyebekkel működik, de kiderült, hogy az a kihangosító, ez egy japán gyártmány. Az azt a hangminőséget, mint ami most a mi kettőnk beszélgetése folyamán tapasztalható, nem tudta produkálni. Megmondták, hogy valami szoftver hiba miatt nem is, fog, tudja, nem is fogja produkálni, és ezt olyan természetességgel mondták, mint hogyha egyébként két filérbe került volna ez a szolgáltatás, amin én viszonylag könnyen átsiklottam akkor, de ahányszor uh, eszembe jut, mert ugye nem igazán lehet vele így telefonálni, mert hogy minden harmadik, negyedik szót elnyer, és amikor már ötöttszörre kérdeznek vissza, hogy mit mondtam, akkor olyasmit tennék, ami a közlekedés biztonságát erősen beszélyeztetné. Úgyhogy ebből a szempontból erre az autóra nagyon haragszom és a forgalmazójára is, de hát nem volt mit tenni. Azt kérdezem öntől, hogy, meg ez a sokat kérdezem, ez azért van, mert azért mindaz a hallgató és nézői megnyilvánulás, amit a műsor születésnapja kapcsán ért, beleértve hogy a klubrádióban Pálinkás Szűcs Robert mindjárt azzal kezdett, hogy felköszöntötte a műsoromat, mint műsorhallgató, azért ez érzelmileg nem kismértékben érint meg akkor is, hogyha igyekszem ettől függetleníteni. Szóval cáfolni akarom azt, amiről mi korábban beszéltünk, pontosabban mondva a múlt héten, mert hogyha azt néz hogy a, az uniós pénzek elosztása most egy ilyen jelentős változás történt, és annak a rendszerével kapcsolatban ma Magyarországon milyen a tájékoztatás, akkor el tudom önnek mondani, hogy van kormánypárti tájékoztatás, van ellenzéki tájékoztatás. Ha kettőt összeadom és elosztom kettővel, akkor meg hülye vagyok, mert ez nem így működik. De az, amit a Közszolgálati Magyar Rádió vagy Közszolgálati Magyar Televízió annak idején, az én emlékezetem szerint nem ez ügyben, mert akkor nem voltunk uniós tagok, és unió se volt, a 80-as években mettette, azt ma a közszolgálati TV és Rádió nem teszi meg. Azt pedig hogy a hírtévé így, az ATV pedig úgy megteszi, az teljesen alkalmatlan arra, hogy az ember megértse, mert az, hogy mind a kettőt nézi és hallgatja, attól még a dolognak nem válik objektíve tudójává, és én egyre kétségbeesettebben nyomtatom a papírokat, és olvasom hajnalonta, amikor önnel beszélgetek, hogy legalább minimálisan felkészült legyek abban, amivel kapcsolatban akár sokkal felkészültebb is lehetnék, ha a tájékoztatás folyamatában lehetővé tenné. Igen. Tehát nem vált a belpolitika részébe. Miért? Mert, ebből miért? Lesz? Nekem pont ez következik, hogy igen. De ő szerint miért nem? Hát azért, mert ahhoz azért az is kellene, hogy a dologra objektíven lehessen ránézni, és az egyik oldal az ne azt mondja, hogy a Fidesz mindent ellop, a másik pedig azt mondja, hogy a Soros írt egy jugállami jelentést. Ha a kettőt ön... összeadom és elosztom kettővel, abból még nem lesz egy objektív valóság. De... De nem pont ez a belpolitikai vitáknak a jellegében. De igen, nem érdekelnek a belpolitikai viták, no, engem az érdekel, hogy mi a, a, a, hogy mi a valóság. Tehát én ott szeretnék lenni ezeken a tárgyalásokon, mint ahogy azt gondolja el, hogy most már én közgyűléseket nézek, mert a velük kapcsolatos híradás számomra nem elegendő, de hát egyszerűen nem tudok mindenhol jelen lenni. Na ugye? Hát a közgyűlések azok nem a belpolitika részei? De a Pont ez mutatja, hogy a belpolitika részévé vált. Egy ez közgyűlésről nem kapunk teljesen eltérő interpretációt a baloldalról és a jobb oldalról, nem, hanem lejön az MTI-nek, vagy az nem tudom én, X csatorna, a washingtoni tudósítójának egy, és az Y csatorna, a washingtoni tudósító is nagyjából ugyanazt fogja elmondani. Ez egy nemzetközi hír, egy nemzetközi típusú hír. A, a Karabahi háború interpretációja ma nem nagyon különbözik a DK és a Fidesz tolmácsolásában, vagy legalábbis nem releváns. De az, hogy az Európai Uniós pénzek hogyan állnak, vagy a, a fővárosi közgyűlés hogyan zajlik ez. Ez abszolút a belpolitikai értelmezési keretben van, vagyis alapvető különbségek lehetnek a között, hogy mit mond a Fidesz, és mondod a DK. Tehát én szerintem ez pont annak a... Oké, okay, de most gondoljál, a... hogy ez egy rossz példa lesz, de nem jutott most hirtem más az eszembe. Ön Elmegy, nem, én elmegyek orvoshoz, ebből önt kivonom, mert valami bajom van, és két orvossal beszélgetek, akik előttem összevesznek azon, hogy mi nem a bajom, és azt kérem, őket arra kérem után őket, hogy öt perc után, hogy rendben van, az töki hogy ödök összevesznek azon, hogy nekem mi bajom nincs, de megmondanák, hogy mi bajom van, mert engem mégiscsak, én mégiscsak azért mentem el orvoshoz, és azért jöttem kórházba, hogy megtudjam, hogy van-e bajom, és ha igen, az mi, és hogyan lehet gyógyítani. Az, amiről ön beszél, az interpretáció, az pontosan egy fokkal túl van azon, ami engem érdekel, mert az interpretáció már azt követően jöjjön, hogy közben tisztában vagyok az alapokkal. de az napokkal nagyon ritkán tudok tisztába kerülni. Lehet, hogy erre azt fogja mondani, hogy ez máskor sem volt különb, de azzal nem fog megnyugtatni. Ö, ez jó, ez ebbe, ebbe igazatodok önnek. Ugyanakkor itt is utána lehet, nem tudom, ugyan, mert annyira azt szinten fogalmazódott meg a probléma, hogy nem tudom konkrétan mi az EU-s pénzekkel kapcsolatban milyen probléma van, de ennek, ennek utána lehet nézni. Meg egyébként az újságírók, akár ki is deríthetnék, mint ahogyan van egy-két olyan magyar újság online, offline is talán, akik EU-s pénzekkel kapcsolatban időnként nagyon átfogó és nagyon tárgyilagos, igaz, hogy ezek szak, többé-kevésbé szaklapoknak minősíthetők. De, de kiszámolják, utána mennek a bizottság honlapjáról, leszedik, és kiderítik, hogy mennyi pénz. Jut, de most, nem, de épp, most ugye épp, épp az a dolog lényege, hogy még semmilyen pénz nincsen. Most az a kérdés, hogy az EU költségvetésének alapelvei a pénzek elosztása hogyan születik, és ezzel kapcsolatban minden nap más hír van, magát a folyamatot se tudja az ember pontosan követni, mert van egy jogállamisági záradék, amelyre van, aki azt mondja, hogy van, van, aki azt mondja, hogy nincs, van, aki azt mondja, hogy ér érvényre juttathatatlan, más azt mondja, hogy érvényre juttatható, valaki azt mondja, és ez a Navracsicsa való sorozatnak központi eleme, hogy maga olyan, hogy jogállamiság olyan sincs, mert az egy gumifogalom, és az ember próbál kétségbeesetten valamiféle szilárd talajt tudni a lába alatt ahhoz, hogy aztán az interpretációkról tudjon beszélni. Értem. De hát akkor ez meg szerintem azért adódik, mert egyrészt maga az eset is folyamatában van. A lábjegyzetben a is féle utaláshoz, hogy én a jogállamiság fogalom van, létezik, csak szerintem nagyon erősen nemzeti környezetbe fogalmazó, és nemzeti kultúrába ágyazott, vagyis megkockáztatom, hogy részleteit tekintve mást gondol egy francia a jogállamiság kritériumrendszerének, mint egy bolgár mondjuk, vagy egy svéd, mint egy olasz. De ettől eltekintve, itt abszolút változik még a frontvonal, ahol szerintem az Európai Parlament egy éppen a közelmúltban, tegnap, tegnap nem, tegnap előtt, tegnap, tegnap vagy tegnap előtt nem tudom, pontosan egy nagyon fontos önkéntes csatavesztést követett el, Saját maga, Dávid Sasszóli, az Európai Parlament elnöke, bejelentette, hogy az Európai Parlament nem fogja megvétózni a többéves pénzügyi kerettervet, ami egy egészen látványos és példanélküli kapituláció Mire jött a rá? politikába. Nem tudom, hogy őszintben, nem tudom, nem beszéltem vele. Szerintem egy, egy tárgyalási folyamatban, a, előre bejelenteni egy ilyet nagyon nagy mértékű jó szándékról tanúskodik, de ugyanakkor szinte biztosult arra, hogy leértékelje a saját intézményét. De a. revolver a tartottak a hoblokához? Nem, nem, nem tudom. Azt hiszem, hogy olaszról van szó. Ö, ő benne azért erősen dolgozhat az, ami... Hogy el, legyen már más... pénz végre. Igen, igen, igen, hogy röviden fogalmazunk igen. Magyarország azzal a tevékenységével, amit ez ügyben folytat, összehasonlítva az Európai Parlament vezetőjével, mennyiben gátja annak, vagy gátja egyáltalán, hogy ez a folyamat elkezdődjön, hiszen nem tud megszáradni a tinta a papíron, mert rajta sincs? Én szerintem most Magyarország jelen állapotában ennek nem gátja, mert az Európai Tanács ülősi ülésén egy olyan megfogalmazás került be, a tanácsi következtetések közé jogállamiság tekintetében, amit ez a magyar kormány abszolút elfogad. Itt jelen esetben azok, a, azok lehetnek a gátjai, akik ezt a megfogalmazást meg akarják változtatni. És azok kik? Hát, ezt prób nem, egyrészt tudja, az Európai Parlament baloldala jelentette be még annak idejét, tehát a szocialisták, a, a liberálisok, a és a többiek még a balodalanévé csoportok, hogy ők ezt biztosan nem fogják elfogadni ezt a megfogalmazást, ezt felháborítónak tartják, ők azonosíthatóak, hogy országok közül, tagállamok közül kik, ezt nem tudom, mert az Európai Tanács ülésén elvileg ebben kompromisszum született, tehát ott nyíltan nem kelt fel ez ellen a megfogalmazás ellen, hogy az idő folyamán azóta az adott az országokban történne a ez, ez most nem derült ki a nyilvánosság előtt. De akkor én rosszul olvastam, hogy Magyarország jelentős pénzről is lemond cserébe azért, hogy ez a jogállamiság záradék, ez Magyarországot ne érintse? Ezt nem tudjuk. Ez, ez, ez, nem, nem, nem, nem, nem tudom, hogy ez mit jelenthet. Tehát Mit jelent, jelent akkor az a mondat, segítsen túl. nekem? Ha a jogállamiság és az uniós kifizetések összekötéséről szóló vita késleltetni a koronavírus miatti 750 milliárd eurós EU-s helyreállítási alap, Next Generation EU felállítását, akkor ezt elkerülendő jobb inkább kormányközi alapon felállítani a programot, azaz az EU intézményi keretein kívül javasolta az uniós csúcsra indulva Orbán Viktor kormányfő az MT-nek adott interjújában. Igen. Hát ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy egy, egy multilaterális egyezményt kötnek az EU. Ezt tagállamai. én értem, de, de akkor ez a vita miről szól? Ha mi egyébként nem óckodunk. Hát mi, mi szerintem, én szerintem a magyar miniszterelnök kijelentése arra vonatkozik, hogyha megváltoztatnák a mostani megfogalmazását ennek a jogállamisági meghatározásnak. De ezt kiváltoztatná meg, és hova? Hát ez is most is zajlik egy európai tanácsülés éppen, ahol ugye ez a tagállamok állam és kormányfői, ahol most éppen hivatalosan ezt nem tárgyalják, de bármikor előkerülhet, akár ott, akár az európai parlamenti viták során. Mondom, az európai parlament előzetesen azt jelentette be, hogy ő, ha így marad a jogállamisági titérium meghatározása, akkor megvétózza. Ez volt júliusban, július-augusztusban. Ez egy teljesen új fejlemény, amit az Európai Parlament elnöke most bejelentett, hogy az Európai Parlament nem fogja megvétózni így előre, mondani Biankot csekket adva ezzel. A, tehát ez szerintem még a, a, a, arra az állapotra vonatkozik, hogyha valamilyen változás történne a megfogalmazásban. De ez az én ér, újság, szintén hűságolvasó olvasó A viták hónapok óta arról szólnak, milyen szigorú legyen a jogállami feltételrendszer a pénzek felhasználása terén. Ki ezeket a kritériumokat? És mi alapján? Egyelőre nincsenek meghatározva ezek a kritériumok. Van egy bizottsági javaslat, volt egy bizottsági javaslat. Ezt, a, ezt ennek a bizottsági javaslatnak részbeni Felülírását jelenti az Európai Tanács júliusi ülésén az a meghatározás, amelyben a tagállamok egyrészt elismerik a jogállamisági feltételek fontosságát, és egyben absztrakt szinten kijelentik, hogy egyébként, most már nem tudom pontosan idézni, de valami olyasmi, hogy ez egyébként az egységes belső piac működése szempontjából fontos, de nem tesz okokozati, vagy, vagy, vagy ók következmény, vagy nem tudom mi. Hanem mit tesz? A Két megállapítást tesz egy mondatba egymás mellé. Ez volt milyen az, a viszonyok amiről... ezeknek? Két deklaráció fogalmazunk. Oké, okay, de ha rendszer, nincs okokozati, akkor ezek mellérendeltek? Mellérendelt, igen, mellérendelt viszonyban vannak. Ez nem alapján... fel, de, de itthon mégis úgy tűnik, mintha ezek feltételei lennének egymásnak. Azért, mert közben folyamatosan, akik arról beszélnek, hogy a jogállamiság, ugye úgy is fogalmazódik meg az egész, hogy jogállamisági kritériumokhoz kell kötni az uniós források folyósítását, ami egyelőre nem történik meg. Honnan egyébként jött egyáltalán, nem fogunk tudni kiférni ma az időben, és örül is miről beszélünk, amiről mindig beszélgetünk, de sohasem írunk a végére, és ez valószínűleg maga a politika. Hogyan jött egyáltalán elő ez a kritériumrendszer? Ez a kritériumrendszer egyrészt jön, Jött egyes tagállamoktól az úgynevezett takarékos négyek, elsőben Hollandia, aztán Finnország, Svédország, Dánia, akik, akik régóta úgy gondolják, hogy mivel ők a fő nettó befizetői az EU-s költségvetésnek, nehogy már ők, adjan, ők adják be a saját adófizetőik pénzét, Más országok pedig, amelyek szerintük nem felelnek meg a jogállami kritériumoknak, úgymond elpancsolják ezt Én ezt között. értem, illetve nem részt. értem, mert ugye a helyzet a következő ön ad nekem pénzt, és meghatározza, hogy én azt, mire költhetem, akkor én eldönthetem, ugye az egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember kölcsönkér, ezt a szüleim nem így alkalmazták, de a barátai megtanítottak, hogyha az ember kölcsön akkor nem kérdezheti azt meg, hogy mire kell a pénz, vagy ad, vagy nem ad. De az, hogy, az, aki nekem kölcsön ad, azt mondja, hogy hogy fog nekem kölcsön adni, ha mosom a szám, ha megmosom a fogaimat és dezodorálok, arra nyugodtan azt mondhatom, hogy ne haragudj édes öcsém, de most ne a küllememmel foglalkozzál, hanem azzal, hogy a mi kettünk viszonya megengedi az, hogy én kölcsönkérjek, hogy adott esetben milyen kamatot számítasz fel. Az, hogy jogállami kritérium legyen a feltétele, vagy a kötekedés része a pénz befizetésének az evidens, mert ezen úgy siklunk át, hogy egyébként maga a bankművelet az nem egy szigorúan bankművelet lenne, miközben most olyan feltételrendszer egészül vagy kerül hozzá, aminek a bankművelethez az íg a világán semmi köze nincs. Vagy legalábbis az én megítélésem szerint. Nem a pénz befizetésének a feltétele ez. Mert minden tagállam teljesíti evidens módon az uniós tagságból járó kötelezettségét többek között a így. Igen, hanem? Hanem a pénz felhasználása. Tehát ők azt mondják, hogy nehogy már az legyen, hogy egyébként azokat a, az Európai Unió adófizetői által kitermelt pénzeket, amiket egyébként valóban okay. lehetne. Mert... Oké, okay, rendben akkor rosszul fogalmaztam, de ugyanarról beszélünk. Hogy jött létre ez a kifogás? Hogyan lehet azt objektíválni, hogy ez a kifogás alapos? Öhm. Úgy jött vétve a kifogás, hogy ehhez elkötöttek egy egységes belső piaci logikát, miszerint, ha egy európai cég bármely tagállam cég, akár egy magyar cég nem várhatja el azt, hogy ugyanolyan fair vagy tisztességes elbánásban lesz része szabályozás tekintetében is, de igazságszolgáltatás tekintetében is, az Európai Unió bármelyik országában, akkor ez sérti az egységes belső piac elvét és annak működését hogy ezt hogyan lehet, mióta a második része a, a kérdésem, hogyan lehet ezt objektíválni, hogy hogyan lehet ezt. Igen. Ez a nehéz kérdés, ezen folyik most a vita, hogy melyek azok a jogállamisági kritériumok, amelyek minden államban jelen kell, hogy legyenek. Ugye mindig elszoktam mondani, vannak intézményi elvek. Oké, okay, azt árulja el nekem, hogy ez mióta van és hogy jött létre. Nincsenek megállapítva ezek a jogállamisági kritériumok. Nem nem nem, nem, nem, nem. Ez, nem. ez a logika. Igen. Valójában ugye eljutunk oda, hogy amikor kiegészült a kelet-európai országokkal az unió, akkor ott megjelent egy olyan logika, amivel az addigi addig levük nem számoltak, és valójában ez itt most egy identitási kérdés, amely soha a büdös életben nem fog megoldódni, vagy ez nem identitási kérdés, e, hanem egy olyan kérdés, ami igenis rendezhető, akár jogi alapon is, e, miközben más kulturális fejlődési országok lesznek itt egybevetve. Hát fogalmazunk úgy, hogy sejtések már előtte is voltak, mert az 50-es, 60-as, 70-es években ola az olasz Akkori uniós pénzek felhasználását, amit jó részt az, olaszosz, az olasz dél felzárkóztatására használtak, ott is a, a, volt a Cassa per il mezzo giorno, ennek hatalmas korrupciótak, És ekkor is voltak már ezzel kapcsolatban zúgolódások. Az uniós déli bővítéssel is. De valóban az igazán élesé, igazán élesé, ez a kérdés, és ilyen demokrácia kérdésé akkor vált, amikor napirendre került az, hogy előbb vagy utóbb a közép- és kelet-európai országokkal is valamit kellene tenni, föl kéne őket venni az Európai Unióba, és ekkor a 90-es évek közepén született az úgynevezett kopenhágai kritériumok nevű feltételrendszer, amely annyiban, annyiban korszak határ, hogy ez az első alkalom, amikor az Európai Unió nem csak gazdasági és jogi kritériumokat szab, egy felvételre váró tagállamnak, hogy tagja lehessen az Európai Uniónak, hanem politikai kritériumokat is, demokrácia kritériumokat is. Tehát az EU-ba jelentkező, akkor jelentkező országoknak, demokrácia kritériumokat is kellett teljesíteni, és nyilván abból adódóan, hogy ugye friss demokráciák, megvolt eddig szemben ez a gyanakás, és ez rajtunk maradt ezen a térségen, sőt behoztuk az Európai Unió térképére ezt a demokráciát... Hát a behoztuk, a az az egyszer az behozták, és... de ugye egyszerre jut a Hofi, és egyszerre jut eszembe a holland miniszterelnök. Ugye a Hofi azt mondta, hogy nem szagolni, tanítani. E, amit pedig a holland miniszterelnök a Rutten mond, az mennyiben e, ördögtől való, és mennyiben kivitelezhetetlen, aztán ugye pillanatok alatt elsodorta az élet, hogy váljon ki az Európai Unió magja, e, vagy az Európai Unió, nem csak a magja mindazoktól e, akiket jelen pillanatban kerékkötőnek tartanak és hozzanak létre egy Európai Unió 2.0-át, mert ez lenne a legpraktikusabb megoldás arra, hogy ezeket a kerékkötőket, ezeket kívül tudják. Ez folyamatosan jelen van. Most éppen úgy, hogy az euró, Európai Unió 2.0 az euró szóna lenne. lenne. Újra és újra vannak olyan törekvések. Két évvel ezelőtt Emmanuel Macron francia elnök fogalmazta meg azt, hogy legyen az Eurózónának egy külön parlamentje, egy egységes költségvetéset. Mind Eurózorlának... múlik, hogy ez létrejön-e vagy sem? Hát most a németek azt mondták, hogy nem, akkor két évvel. Ez gazdasági kérdés? Ez elméleti kérdés? Ez praktikus kérdés? Szerintem ez alapvetően politikai kérdés. Gazdaságilag is ki lehet számolni, hogy jól járnak, vagy nem járnak jól, de ez alapvetően politikai kérdés. Politikai kérdés annyiban, hogy mi az, ami pozitívum annak, ami most van, és mi az, ami a negatívum ha a németeket kérdezném, de most önt kérdezem, a németek miért mondják azt, hogy maradjon így? Ebben nyilván van egy, egy, egy Európa iránti... Ugye a németek az európai integrációnak rengeteg mindent köszönhetnek. A második világháború utáni emancipációt, tehát azt, hogy visszatérhettek a, a, a karanténból, hogy akkor most korszerű fogalmat használják a töncsben német egyesítés jelentős részét, a német gazdaság tehát őnekik őnek van, van egy morális elkötelezettségük is, az európai integráció ideája iránt, fogalmazunk, és nem a szűk Európa, hanem a tág Európa iránt, de nyilván a gazdasági, van, hogy persze igen, de a gazdasági érdekek is, Közép-Európa a nem eurozónás közép-európai országok, tehát Lengyelország, Csehország, Magyarország. Azért a német ipar számára nagyon fontos összekötetési kapcsolatok jelentenek, nyilván ebben is ennek is van szerepe. És Németország szabad döntő? Németország szabad döntő, természetesen. Igen, ma már is. És akkor az én tudatomban röpüljön el, mint a Nikkel-Szamovár, mind az, ami itt most a jogállami kritériumokkal kapcsolatban elhangzik, mert úgyis Németország szava, döntő, és többé-kevésbé minden marad úgy, ahogy eddig volt? Nem tudom, hogyha egészen exakt választ kell adnom, akkor nem tudom, mert, mert az az igazság, hogy az Európai Unióban a politikai, Fejlődés, vagy politikai események nagyon sokszor úgy alakulnak, hogy az ember legyint egyet, hogy na, megint nem történt semmi, és kiderül, hogy egy látszólag teljesen ártalmatlan megfogalmazásból, kötőszóból tud kisarjadni egy új, teljesen váratlan politikai irány. Tehát nem, ez hajulnak a hegyek, valószínűleg egeret szülők általában egeret szoktak szülni, most de ez egyere, a baj, látja, pontosan erről van szó, hogy én ezzel az egérrel találkozom itthon, és elegem van az egérből. Tehát a hegyekkel szeretnék foglalkozni, de az egerek jönnek egyere. ehhez képest hozzá. De ezek a hegyek, ezek egy nem 27, de a 27nél sokkal többen. Ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy egy Németország, egy Belgium, egy Ausztria, egy Spanyolország, amelyek vagy föderális államok, vagy pedig kváziföderális államok. Valójában nem mindig egységes cselekőként működnek, ez olyan elképesztően összetett érdektérkék. Ó, nem ezeket neveztem egy gyereknek, hanem azokat a belpolitikai ezek a hegyek, meg... Ezek a hegyek. Erre, ezek a, a hegy. Hegy. Jó, de ezek szülnek annyira, mert akkor, hogy egy másik frappáns magyar mondás mondja, sok bába kész, közt időnként elvész a gyermek. Vagy az egér. Tehát, az Igen. Egész, Igen. Annyi, Igen. annyi bába van a hegyek között, akkor, hogy kombináljuk a két mondást, aminek következtében egy magyar agy számára, ami hozzászokott egy 93.000 ezer négyzetkilométeres, meglehetősen egyszerű szerkezetű politikai rendszerhez, ami, ami most anélkül, hogy a Budapesten kívüli Magyarországot személyes okokból is leszólnám, vagy gyanúsítható lennék azzal. Tökében Budapest és környéke, a magyar politikai élet, az, sőt, azt is mondhatjuk, hogy a Duna, első kerület és ötödik kerület a, a, a magyar politikai élet. Ehhez képest egy, egy német, egy osztrák egy spanyol, egy belga politikai élet sokkal összetettebb, Tehát ez nekünk furcsa, hogy mi az a káosz, ami ott van, de ez valójában egy nagyon összetett szerkezetű politikai cselekvőnek a mozgása, ami időnként egeretsző, időnként meg nagy dolgot tesz. Jó, hát azt meg kell, hogy értse, hogy az önnel való beszélgetés azért okoz nagyon sokszor nemcsak az én, hanem más fejében is zavart, mert egy olyan tákhorizontot villant meg röpke idő alatt, hogy abban az ember nem nagyon tud mit kezdeni a hazai általában szűk horizontot mutató tájékoztatási anyagokhoz képest. A mondat nem volt tökéletesen egyeztetve, de érthető volt, és ez inkább dicséret volt, mint kritika. Sőt, ez dicséret Kapu. volt, és nem kritika. Akkor köszönöm szépen. Viszont hallásra. Kellemes születésnapot akkor még egyszer is jó. adni. Nagyon szépen a köszönöm. köszönöm a többiek nevében is. Csütörtökön. Csütörtökön? Hétfőn, tehát nem lesz Kejfej Jancsi születésnapi műsor. Lesz műsor, de nem lesz születésnapi műsor. Csütörtök honnan jött. I don't care about you. Lehet? Köszönöm szépen, Horváth Csaba, zubló polgármestere van a vonalban, a beszélgetést az önkormányzat támogatja. Um, azért kezdek in medias resz, mert aki követi a kejfejjancsit, az tudja, miről van szó, a többiekről, meg most átmenetileg lemondok, uh, hogy uh, nem igazán uh, a vész módosításával kapcsolatban, hanem inkább a létrejötte kapcsán volt heves vita a közgyűlésben. Utána te sajtótájékoztatót tartottál, én küldtem neked SMS-t, ezzel volt kapcsolatos a sajtótájékoztató, nem az én SMS-emmel, hanem nem. amiről abban volt szó. Minek a függvénye az, hogy lesz-e népszavazás vagy sem? Pontosabban mondva, hogy nem tudom, hogy erre kiogosult a közgyűlésben, vagy azon kívül népszavazást kezdeményezzen a Városligetet illetően. Kétféleképpen lehet népszavazást kezdeményezni. Az egyik az, hogy az ember fog egy kérdést, egy megfelelő kérdést hitelesíti a Fővárosi Választási Bizottság. Nem vagyok a Választási Bizottság, Csaba, érzékeltest, még egyszer hangsúlyozom, okay. érzékeltest, hogy mi lehet a kérdés. Nem kell, hogy pontos legyen, nem én fogom befogadni vagy visszautasítani. Mi lenne ez a kérdés? a kérdés? A kérdés nagyjából az most, ha nagyon leegyszerűsítjük Zöld park legyen a városliget vagy telek. Most ez a politikai megközelítés nyilván ennél sokkal finomabbban kell megfogalmazni, de nagyjából ugyanilyen közérthetőséggel, hogy legyen egyértelműen eldönthető az igen vagy a nem szavazat, tehát a városliget az telek vagy zöld park. Ez, ez a bizonyos népszavazás a... éppen a kúria döntéséből adódóan fővárosi vagy országos lenne? Mert tudom, a fővárosi nem lehet, ennek országosnak kellene lennie. Nem, lehet fővárosi, és ezt a fővárosi közgyűlés tudja kiírni, tehát ha én, mint a fővárosi közgyűlés tagja. De mit mondott akkor ki a Kúria, akkor én mit tudok rosszul? A Kúria sok mindent kimondott, de helyi ügyekben, és ez egy helyi ügy helyi ügyben lehet népszavazást tartani. Nem arról volt szó, szóval, szóval éppen ellenkezőleg, hogy a Városliget, ha már Budapesten van, ez egy nemzeti érdekeltségi dolog, ezért nem lehet fővárosi a szavazás? Nem. Ráadásul, ráadásul nagyon sokféleképpen szokta értelmezni a bíráló testület, vagy annak a fellevíteli szerve is ezeket az ügyeket. Eddig azért nem jutottunk tovább, mert mert a fővárosi közgyűlés nem volt hajlandó tarlós vezetésével ennek a kiírására. Viszont ez változott tavaly októberben, tehát már olyan többségi, új többségi vezetése van a városvezetésnek, vagy Budapestnek, ami, amelynek fontos a Városliget jövője. Ebből szempontból viszont van lehetőség, lel, hogy népszavazást írjunk ki. Tehát nem, ne ragadjunk le a részleteknél, ez egy jogtechnikai kérdés, amit... Hidd el és higgyék el a kedves nézők, hallgatok, hogy meg tudunk oldani. Mármint, hogy, mit? Az, Mármint hogy mi? kérdés. Az azt, hogy ebből lehessen egy fővárosi szintű. Oké, okay, ebben nem is, nem is az csak. Ugye maga az ok, az ami az miatt, a a, miatt a népszavazás. Ugye, a miatt népszavazás szóba került, az az hogy a fővárosi közgyűlés egy tízes skálán most már tízesre vitatja azt, hogy a kormányal való megegyezés, vagy a kormánynak a hajlandósága, amelyet kormányrendeletben fejezett ki, őszinte, amely azzal volt kapcsolatos, hogy amennyiben a fővárosi közgyűlés nem akarja, akkor ezek az épületek nem jönnek létre. Éppen a legutóbbi jogszabályi változás meggyőzte, vagy úgy tűnik, hogy meggyőzte a fővárosi közgyűlésnek a többségét arról, hogy a kormány ezügyben nem megbízható. És ennek a feloldására, ha ez egy jó szó, szolgálhatna a népszavazás. Minek a függvénye az, hogy lesz-e vagy sem, Csava? Ez annak a függvénye, hogy a kormány tesz további olyan lépéseket, ezért azt kérem, és ez felkerült az október 15 i kormányközi tárgyalás az FKT ülésére, hogy a kormány vonja vissza ezt a határozatot, ami egy nyílt hadüzenet volt, ahhoz képest, amit a miniszterelnök tavaly októberben mondott, hogy semmi nem lesz a fővárosi vezetés akarata, vagyis az akaratunk ellenében, a budapestiek akarata ellenében. Ennek egy szemenköpése volt. Ez, ez egy kormányrendelet. A... Ha ezt a kormányrendeletet nem vonják vissza, az önmagában elegendő ahhoz, hogy ehhez a népszavazáshoz nekiálljon a fővárosi közgyűlés többsége? Na most egyelőre. Tehát a következő, a fővárosi vezetésnek én csak része vagyok, de nem az egészel. Tehát nyilván ezt meg fogjuk vitatni az új többség, tehát a városvezető koalíciós pártokkal, hogy mi a tennivaló, hogyha a kormány ettől nem áll el. Egyébként azért azt meg kell állapítani. De most mondtad, hogy ez, feltétel, ez el fog hangzani feltételként október 15-én. Így van, ez el fog hangozni feltételként, de meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen egyéb jogi szankciók, vagy egyéb jogi garanciák mellett tudjuk szavatolni azt, hogy a városligetből ne legyen. U, hát a Fővárosi Könyvérés nem tud a hierarchiában olyan ö, ö, jogi döntést hozni, ami fölötte lenne egy kormány rendeletnek? Ez viszont ö, részben tévedés. Mert. És tévedés, ahol. Hát nagyon sokan úgy gondolták, hogy a kormányi rendelet az felüléri a fővárosi rendeletet. Ez ö, általában igaz lehet, de ebben a konkrét esetben nem, hiszen a fővárosi önkormányzatnak és a települési önkormányzatoknak egy két-harmados önkormányzati törvény biztosítja az önrendelkezésnek azt az ágát, hogy meghatározzuk szabadon a településünk részének vagy egészének a különböző építési paramétereit. Oké, okay, rendben van, város de maga az a városléget is, is vegyes, tehát állami igyarul, és fővárosi, tehát az korábban volt a fővárosi. De ez nem tulajdonkérdése, hanem ez a, a törvény által feltamazott szabályozó kérdése. A fővárosi közgyűlés jogosult olyan szabályzási tervet elfogadni, amilyet jónak lát. Jó, de akkor ez az alkotmánybíróságon fog kikötni. Magyarul, magyarul a kormányrendelet nem tudja felülírni a kétharmados önkormányzati törvényen alkuló önkormányzati jogosítványt, amiből következik, hogy mi egy e, egy a Városligetet támogató építési szabályzatot fogadni. Jó, de ez ugye az... A, ugye, a, ugye, a politikai gonosz szándék ettől függetlenül... Én te ezt te értem, értől, amit mondasz, de és te... Egy -e politikai választ is tudunk adni, hogy egyszeres mindenkorra ezt a méltatlan játszmát lezár. Oké, okay, ez, ez... Tehát ez, nem ez jogi túl... értelemben van szükség a népszavazásra, ezt szeretném kianksúlyozni. Tehát nem arról van szó, hogy a kormány által éjszaka-sutyiba meghozott rendelet miatt akkor most... Extra módon izvónunk kéne, akkor kellene nagyon izgulnunk, hogy ha ezt megerősítenék egy kétharmados, az önkormányzati jogosítványokat elvonó törvény. Jó, ]ítványára. azért ezzel óvattal kell bánni, mert ugye a közeljövő fogja azt bebizonyítani, vagy fogja mutatni, hogy mi lehetséges és mi nem, mert e, te is tudod, hogy egy kicsit túl közel vagyok a témához annak az összes előnyével, hátrányával, a harmadik paragrafusnak a B pontja azt mondja a kormány rendeletnek, ha a városlegért építési szabályzat, vagy az OTK a beépítés. 26 bekezdésében valamint a 4 per A-ban meghatározott sajátos szabályéval ellentétes, vagy azzal nem összeegyeztethető elírás tartalmaz, akkor a Városliget építési szabályzatot és az OT, ot nem lehet alkalmazni. Ez így van, de a helyzet a következő, hogy nyilván a mi egyeztetési folyamatunk, az egy szabályos egyeztetési folyamat volt. Az előzménye az volt, hogy még Már László valamikor az év elején elmondta, hogy Független attól, hogy a miniszterelnök kötött egy, egy, egy békeszünetet, ő továbbra is úgy gondolja, hogy bekívánja... Csaba, nem lehet, lehet a politikai kommentát egy jogszabályjal egybevetni. Én most felolvastam egy szöveget, ahhoz képest... Én nem vagyok egybe... De ne János, el, hogy ez egy picit többet konyítok. Annak okán, hogy közel 20 éve foglalkozom ezzel. Az a vész, a Városliget építési szabályzata, az átment a teljes törvény által előírt egyeztetési folyamaton, annak mindenben megfelelt. Az otéknak is, az országos főépítővel Tudom, való tudom, Itt van előtte, van. Minden, tudom. Tehát minden létező jogi kérdésnek megfelelt, és mi a jogi eljárás lezárása követően fogadtuk el a vészt. Magyarul nem lehet hivatkozni arra, hogy bármilyen egyéb jogszabályjal ellentétes lenne a vész elfogadása, hiszen ezt a folyamatot mi betartottuk. Nem úgy, mint az éjszaka megszületett kormányrendelet, mi betartottuk is, ennek megfelelően jártunk el. Tehát lehet hivatkozni a kormányrendeletben bármire, a mi elfogadott vészünk törvényes volt, ellenben az a kormányrendelet az pedig egy politikai hadüzenet volt, ezt nem tudom másképp értelmezni. Ha ezt viszik tovább, akkor erre politikai természetű választ kell adni. Jelen esetben jogit még nem kell, hiszen jogilag nem írja felül a kormányrendelet, a törvény könyörgöm a harmadik a paragrafot, de én nem vitatom azt, hogy te időben hosszabb ideje foglalkozol vele, nem vitatom azt, hogy jobban ismered, de szeretném neked elmondani, hogy ez a B pont, ez nem neked ad igazat. Hát én, engem meg nem nagyon érdekel a kormányrendelet. Most ezt megfogadd el tőlem, ez valóban egy bíróságon lehet ezt a kérdést tisztázni. Jó, csak azért ne de. Nem, ne... nem ér felül önkormányzati törvényt ez még laikusként én is tudom, aki mondjuk az önkormányzati törvény szellemét nagyon jól beszélsz, de gondold el, hogyha valaki itt most felkapná azt, hogy a Horváth Csaba azt mondja, hogy ő nem érdekli az, hogy mit mond a kormány rendelet, az ebben a formában egy pontatlan kiragadás lenne. Ez így van, de a törvény az, eh, ahogy mondtam, még mindig erősebb, mint egy korábban. Én ezt értem, rendevet, csak a... a törvénynek ott a szelleme, ez ugyanaz, mint ugye, amikor az alkotmány joga... A törvénynek, a törvénynek nem szelleme van, hanem betűje a bíróságok általában, a betűit szokták értelmezni. Néha nagyon rigiden, ami egyébként fájdalmas, mert valóban lehet a jogalkotónak olyan szándék, mint Petőfinek egy versébe, de ott a szándék, ott a bíró okay, nem okay, el, okay, ő a betűje okay. szerint jár el. Oké, hát akkor viszont bírósághoz vagy valamilyen felül, tehát olyan szervhez kell fordulni, ami ezt a 3 per B-t, ezt anulálja és tönkreteszi, mert egyébként ez a kettő jelleg egymásnak ellentmond. nem. Alójában akkor mondan mondanék egy kiváltó okot, ami mindenképpen további lépése kell, hogy ösztönözze a fővárost. Ha például a Budapest Galériával kapcsolatban, vagy az Innovációházával, vagy a Városligeti Színházzal kapcsolatban... Budapest Galéria, nemzeti galéria nem Budapesti. Nemzeti. nemzeti nem, galéria. Igen, Nemzeti Galéria. Tehát ha új építési engedélykérelmet nyújtanak be, vagyis határozott építési szándékot jelez a kormány, akkor azt gondolom, hogy erre a városnak pedig egy népszavazási válasza kell, hogy legyen, mert egy jogi természetűre egy politikai választ is kell adni. Ez, ami most történt, hogy a kormány egy politikai szándékot jelzett ezzel a kormányrendelettel, én erre jeleztem válaszul, hogy erre egy népszavazás lehet, szintén politikai válasz. De a jogi támadás is érkezik akkor ezt a folyamatot fel kell gyorsítani. Magyarul önmagában az a tény, hogy az október 15-i közfelejtések tanácsán nem mutatnak az igyaránt hajlandóságot, hogy visszavonják a kormányrendeletet, az még önmagában kevés ahhoz, hogy népszavazás legyen, ahhoz az kell, hogy ehhez a három építkezéshez nekiálljanak. Hát ha nem is az építkezésheznek, a... de az építési szándékot jelző építési engedélynek. Hát az építési engedély Ami... az jelen pillanatban Ami... megvan. Tehát az még különböző jogi fórumokon lehet, hogy vitatják, de azok azt hiszem 2022-i megvannak. Mint tudjuk, ezek egyébként ma is pénzbe kerülnek, hiszen ezeknek a, az életben tartása függetlenül attól, hogy egy kapavágás se történik, különböző építési irodáknak, ügyvédi irodáknak ezügyben kifizetnek pénzeket, tehát ezek léteznek alvó állapotban, nem történik effektíve kapavágás. A kérdés az, hogy a te értelmezésedben, most vele Hol kezdődik az a pillanat, amikor e, megszületik e, a te szemedben az az állami akarat, amivel szemben egy népszavazás tudna egyebek közt a leghatékonyabb lenni? Talán. Akkor tisztázunk. Nincs érvényes építési engedély egyik épületnek sem. Mindegyik vagy jogi eljárás alatt, vagy e, az érvényességet befolyással e, egyéb körülmény között van. Építési engedélye, csak akkor van egy beruházásnak, ha az jogerős, és már senki meg nem támadta a jogerős határidőn túl. Pont. Ezzel egyik beruházás sem rendelkezik. Ha ebben fejlemény van, akkor azt gondolom, hogy havadéktalanul kell cselekedni, és ez független attól, hogy a miniszterelnök még egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy itt semmi nem épül, amit a főváros vezetése nem akar, látjuk a szándékot, látjuk a kijelentéseket, látjuk a kormányrendeletet, ami egy éjszakával a vész elfogadása előtt jött ki a nyilvánosság elé, a, mondjuk, hogy a hadüzenetet vettük, van rá válaszunk, és még dolgozunk rajta. Ha pedig az én beszélgető partnereim közül egy vagy kettő, akikkel szintén szoros kapcsolatot tartok már, mint a tekintetben, hogy minden héten megszólaltatom őket, vagy gyakran megszólalnak, azt mondják, hogy van olyan, ami vitatva van, és van, ami egyébként effektíve hatályos, akkor ők nem mondanak igazat már, ami az építési engedélyek létét illeti? Mivel az építési engedélyeket civilek perelik, és velük szoros kapcsolatban állok, ezért az én információim, amire én magam támaszkodom, az ő információjuk. Néhány kérdésben az önkormányzat is beavatkozott már, amióta én vagyok, de ezek kisebb, kisebb fontosságú kérdések. Tehát az, hogy mit állít az egyik oldal, mit állít a másik oldal, a kérdés az akkor el, hogyha valaki egy jogerős engedélyt fel tud mutatni, meg fel akar mutatni, és azzal nekiáll e, a beruházásnak. Ebben az esetben nincs más választása a fővárosi önkormányzatnak és zuglő önkormányzatának se, hogy minden lehetséges jogi és politikai eszközbe vet annak érdekébe, hogy már további építkezések a Városligetben ne legyenek. Ennek egyébként 80 os a budapestiek körében a támogatottsága. Tehát nekünk kutyakötelességünk ennek érvényt szerezni, akár tetszik ez a kormánynak, akár nem. Igen. Ugye, amit a Város ZRT kommunikál, az mindenben pont az ellenkezője. Én azért tartom fontosnak, hogy mind a két felet megszólaltassam, nem kizárólag pénzügyi szempontok vezérelnek, hanem leginkább a tájékoztatás. Amikor ez kialakult, akkor nem lehetett tudni, hogy ez ilyen mértékben lesz egymással ellentétes, hiszen a kezdet kezdetén a 14. kerülettel kezdődött az együttműködés, és aztán amellé fejlődött a városligeszért ZRT, és nem fordítva, hiszen én már a 14. kerülettel partnere voltam akkor, amikor ezt a törvényt benyújtotta a papcsák Ferenc, mert azt közelről figyeltem, csak ugye azért az nagyon sajátságos, hogy annak függvényében, hogy éppen csütörtökön vagy pénteken hallgatják a kejfejancsit vagy nézik, annak megfelelően homlok egyenest ellenkező tartalmú információkat én, kapnak. Én segítek, én segítek egy picit az elirazodásba, és akkor picit távolodjunk el az építési engedélyektől, a népszavazásoktól. Mi szükség van arra, hogy egy ilyen típusú konfliktus, ami a város legrégebbi 200 éves közparkjához kapcsolódik, építési engedélykérdésekről kelljen vitatkozni. Egy olyan közparknál, ahol föl sem merülhetne ez a szándék. Én ezt az egy kérdést tettem föl egyébként Bán Lászlónak és több Fideszes potentátnak, még egyszer sem sikerült érdemi választ kapnom arra, hogy miért pont a Városligetben. Miért nem a rozsdabarna területben, a rákos rendezőkben gondolkodtak, amikor új múzeumi negyedet akartak létrehozni, ahol érdeksérelem nélkül lehetett volna létrehozni valami fantasztikusat? Ugyancsak a nyugati e, pályaudvar melletti üres szabad területen, ahol eredetileg kormányzati negyed készült volna, ott is érdeksérelem, sőt új érték létrehozásával lehetett volna ezt az egész projektet körülölelni, és már nemzetközi díjak garmadáját kaphatta volna meg az elképzelés. Ehhez képest arról vitatkozunk, még mindig hat év után, hogy a Városliget egy bizonyos pontján az most építési telek vagy nem építésitelek. Véleményem szerint a Nemzeti Galériának sincs helye a Városligetben. Mint ahogy az Innovációházának sincs, és tekintsük befejezett folyamatnak. Mi azért fogadtuk el a vészt, mert ez egy kompromisszum eredménye volt, hogy a gödröket nem hagyjuk gödörként. Tudomásul vettük és hagytuk befejezni a Néprajzi Mózomat, a Dózsa György úti és a Zeneházát, de a kormánynak is tudomások kell vennie, hogy eddig és nem tovább. Még egy kérdést szeretnék föltenni, holott több is volna, de az idő nem teszi lehetővé. Aztán a kúskáros a kapcsolatos, illetőleg az onnan való forgalom elvezetésével kapcsolatos 13. kelettel való közös indítványról majd legközelebb beszélünk. A megcem a torta tetején most Demszki Gábor és Tarlós István diszpolgársága legyen, amivel kapcsolatban Tarlós István már megnyilvánul, és azt mondta, hogy majd ő eldönti, hogy átveszi-e, vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért talán egyeztetni kellett volna vele, mert az roppant kínos lesz, ha adott esetben ezt nem fogadja el. Te, a támog... éleményem, szerint, az éleményem szerint neki lesz kínos. Tehát, jó, ez... őszintén, jó az, e... hogy a, az, hogy az új városvezetés, az önkormányzatiság és a budapesti önkormány, a fővárosi önkormányzat 30 évére tekintettel milyen e, felülemelkedést és gesztust tud tenni annak érdekében, hogy ezt jól reprezentálja, ezt a fővárosi közgyűlés megtette. Nem mondom, hogy viták nélkül, de megtette, és kifelé tulajdonképpen egy jobb képét, egy jobb arcát mutatta a politikának, mint ami a napi csatározásokból kitűnik. Hogy utána tarlós, e, a Hormánymegbizotti fizetésért cserébe inkább eljátszik majd egy politikai pávatáncot, ez az ő lelke dolga. De drága nem Csaba, igény, azt... azt... igényt, az az ő dolga. Én ezt ért... Mi a gesztus, mi a gesztus. De már mi a tesszük? gesztus? Áruld már el nekem. Az a gesztus, hogy az elmúlt 30 év két főpolgármesterét, összesen ennyi volt, Demszki Gábor 20 évig, Tarlós István 9 évig, valamint a két főjegyzőjét, akik ugyanebben az időszakban tevékenykedtek, és még négy főpolgármester helyettest kitüntettünk, akik három keresztül voltak a főváros vezetésében. De mi, mi az indok? Gestus De mi, mi, mi, mi van a gesztus aláírva? Miről szól ez a gesztus? Naponta vannak elküldve melegebb éghajlatra olyan hangnemben, hogy a faladja másikat ráadásul adatolva, tehát nem egyszerűen szubjektíve. Majd azt mondjuk, vagy azt mondjátok, legyenek díszpolgárok. Én frankon nem értem, de nem most nem értem, már amikor felvetődött se értettem. Ez egy akkor, olyan béke... Akkor biztos, akkor, biztos nem, akkor biztos nem értetted, mert én ezt másfél évvel vetettem föl, másfél évvel ezelőtt, még bőven a választások előtt, hogy... Ez egyébként mint a, a főpolgármesteri elöltségemmel összefüggésben, hogy én például azt gondolom a városról, hogy egy bizonyos szinten túl meg kell adnunk a tiszteletet az elődöknek. És függetlenül attól, hogy egyes intézkedéseivel vagy e, nagyobbakkal vitatkozunk, vagy nem vitatkozunk, el kell ismerni az elődök teljesítményét, mint ahogy a történelmi elődök tekintetében is voltak. De mi volt a teljesítmény? Naponta lehet hallani, hogy a teljesítmény elruhadt állapotú felüljárók és hidak. Nekem Demszki Gábor teljesítménye, ami valóban világváros. Én Tarlós Istvánról beszélek. Teljesítmény. Tarlossistánnak, a Tarlós Istvánnak kevésbé a városépítői, inkább a, ha úgy tetszik, a saját kormányával, ahogy ő szokta fogalmazni régebben, a saját ójában lévő közösséggel kapcsolatban, azért némi ellenállást kifejtett. És, és ha ezért a jár egy a... És ha nem is a város építésében, de a város védelmében, tehát jogi védelmében kifejtett munkáját, illik honorálni. És nem állítom azt se, hogy Demszki Gábor és Tarlós István egyen e, súlyú teljesítményt tett volna le, hiszen ez lehetetlen 20 év, 9 évvel összevetve sem volt, e, lett volna lehetséges. Ha a fejlesztések rangsorát és e, mennyiségét nézzük, akkor sem összehasonlítható. E, fogadd el, hogy mi ezzel saját magunk is tisztelettünk. E, a részletek kibontása nélkül, két személyiség, két jegyző, néhány főpolgármester munkája. Figyelj, előtt, Csaba, én ez, elfogadni én nem annak tudom, ünnepi, de tudom, máshol veszem. És ez, annak a, és ez annak az ünnepi környezetnek, tehát ha most nem lett volna 30 éves az önkormányzat már, akkor ezekre a kitüntetésekre most így ebben a formában nem került volna sor. De ennek volt egy emelkedettebb apropója, és ez az emelkedett apropó ezt a konkrét e, javaslatot e, szülte meg, amivel én egyetértek. Ezt vitte tovább Karácsony Gergely, amikor megválasztották, és rögtön az első napokban vitát kiváltó módon ő azt mondta, hogy mind a kettőknek ő fog adományozni, és egy szavatartó ember ezt tartsa, mert akkor is, hogyha közben e, új merül, körülmények merülnek fel. Én... Egyébként meg volt olyan vélemény Piku András, hogy szerinte láttam a nyilatkozatát, hogy e, szerinte tarlós e, korrupcióba is keveredhetett, van arra lehetőség, hogyha valaki valóban méltatlannak bizonyul egy másik megközelítésben, tehát nem a városvezetői megközelítésében, hanem egy másik megközelítésében méltatlanná válik, hát vissza lehet vonni tőle a díszpolgárságot. Ha ez adott esetben politikai eszközként alkalmazható, bár te ezt egyáltalán nem mondtad, én kívánom neked, hogy a célhoz ezáltal jobban lehessen eljutni. Tehát én nem vagyok mindennek kerékötője, csak... Időnként a nem értésemnek adok hangot, a nem tetszésem az teljesen lényegtelen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Önök Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, és a beszélgetést az önkormányzat támogatta. Még akkor is, hogyha nem mindenben értettünk egyet, de ez eddig nem volt feltétele az együttműködésnek. Mint önök is tudják, itt nagyon sok hely a papíroknak nincs, így időnként eltűnök. Olyankor a papírjáimért hajolok le. Nem lesz hétfőn ünnepi műsor. Ma ez az ünnepi műsor. Figyala lehet? Halló? Lehet? Oké, okay. akkor benne vagy az adásban. Én látszódom, te nem. Um, hogy amikor megkerestelek téged, én akkor én nem is tudtam, hogy megvannak a, a szeptemberi vagy augusztus végi, Mikor volt a mintavétel? szeptember közepén. Eredményein az, akkor hívtalak föl téged, amikor teljes döbbenetemre e, arról indult beszélgetés a Kejfejancsiban, hogy Szirtes Áginak a lánya, Pálmai Anna azért esett ki a szárban szárból mert azért szavazta ki a nép, mert az édesanyja demonstrált az sf -e mellett, és azon túlmenően, hogy először nem tudtam pálmai annát hova tenni, mert össze-vissza de ez nem tartozik a lényeghez, utána annyira megdöbbentem azon, hogy ilyen fel tevés van, hogy megszavaztattam a népet, nem vagyok közvéleménykutató, de ugye e, a magam egyszerű ugye időnként szoktam közvélemény kutatni, és azt kérdeztem tíz embertől, de aztán nem álltak le az emberek, úgyhogy tovább hallgattam őket, hogy ezt elképzelhetőnek találják el, aztán később magával szirtes ágival is beszéltem, és az embereknek a zömet talán 15-20 emberrel is beszéltem, nem mérvadó, tudom, nem reprezentatív, de hogy ezt visszaigazolták, az engem tökéletesen meglepett, és valami olyan diszharmóniát idézett elő belőlem, hogy rád gondoltam, hogy miért, bizonyos szempontból megmagyarázható, bizonyos szempontból nem, mert ez valami olyan ferde értelmezését tette lehetővé a valóságnak, ugyanakkor mégiscsak ez volt, hogy nem azt mondom, hogy elbizonytalanodtam, hanem azt mondtam, hogy mi a csuda. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, tehát amikor a talajvízbe, ami számomra ugye a legfontosabb, oda beszivárog valami, ami oda nem való, és befolyásolja annak a miben akkor, akkor el tudok bizonytalanodni. Hát tanulságos az okfejtésed, az én szakmám felől közelítve én ezt úgy értelmezem, hogy kibékíthetetlen ellentétek vannak, mindenki mindent el tud képzelni az ellenkező oldalról. Nincsenek párbeszédek, konszenzusok. Záves borral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Én, de én tovább megyek, én azt az azonosságot is megkérdőjelezem ezek után, Amire egyébként leadják a voksokat, mert ebben én azt is tetten tudom érni, hogy ők valójában nem arra szavaznak, hanem a másikkal szemben, miközben azt jobban tudják megmagyarázni, mint az, hogy erre miért szavaznak. Tehát ilyen teljes kognitív diszonancia, ami már a normalitás szintjét üti. Az ö, egy komplex választói döntés, amikor az ember voksol, Tehát nekem az lenne mondjuk a normális, de illúziókat nem kergetek, hogyha választékokból ö, pozitívan értelmezett Abszolút, hát ez az, a Igen, letesznek valamit az asztalra, nagyon finom étel mindegyik, ö, és a látvány alapján, hát mi más alapján, de ha postolni lehet, az még jobb. Végül is ö, azt fogyasztom el, amelyik számomra a legszimpatikusabb. Na most ehhez képest ö, úgy van ez, de nem csak Magyarországon, hogy a másikkal szemben is megfogalmazom a, a politikai identitásomat, és a másikkal szemben is e, megpróbálok valamilyen e, e, olyan befolyásolást e, a magam szavazatára e, adni, amivel én, e, amivel én e, leteszem valahova a, a véleményemet, a voksomat. Tehát a pozitív és a negatív szempontok egyaránt érvényesülnek. Az nagy baj, ha csak, ha csak a másik utálata visz egy e, politika iránt érdeklődő embert a, a valamelyik párthoz. Tehát, hogy annyira utálja mondjuk a fideszt, hogy nem szereti az ellenzéket, de ő neki ez az egyetlen szempont az, ami meghatározza. Hát pedig tapasztalatod. Jó, hogy ez mennyire én... reprezentatív, mennyire nem. Hát az én műsoromban kevésbé, de a klubrádióban, ami ugye egy pregnás ellenzéki rádióadónak tekinthető... E, e, az is ellenzéki, de ne, ebben az értelemben nem pregnás életek, nem hagyom. Hát ott naponta lehet azt hallani, amit nála, amivel nálam is bepróbálkoznak, de nálam a faladja a másikat, tehát teljesen reménytelen, hogy miért szólaltatnak meg kormánypárti embereket, mert egyébként ott hallgatóknak itt nézőknek is, kinyílik a zsebében a bicska, amire én egyébként teszek, mert nem érdekel, hogy kinyílik a bicka, ha a tájékoztatásnak része az, hogy valakivel beszélek, én nem fideszesel és e, szocialistával beszélek, hanem emberekkel, mellékes lehet, Fidesesek de hát amikor az ember a bolvó visszautasítja, hogy a závetszel nem beszélgetek, mert tudom is, én ő szürke zakót hord, és én szürke zakósokkal nem beszélgetek, akkor azt gondolom, hogy kitört a komplet elmebaj. Most találtál, mert tényleg van rajtam az egyik telev televízióban voltam, ott mindjárt a szomszéd épületben, ahol te most éppen interjút készítesz velem. Tehát nagyon hát fontos akkor dologra. Akkor vilá... volna. Igen? igen, igen. Nagyon fontos dologra világítasz rá. Én magam is sokszor elszenvedője voltam annak a kritikának, hogy miért megyek be különböző médiumokhoz, hát, miért ülök e igen, tehát ez a, a csörtetcímű, nem igen, tudom igen, micsoda. Igen. Igen, igen, igen, igen, de én onnan elbúcsúztam, tehát, de, de nagyon büszke vagyok egyébként arra hogy két évre. mikor, mikor búcsúztam? A héten láttalak még. A héten már csak ismétlésbe láthattál, a múlt héten köszöntem el, de semmi... Mire való eh, hivatkozása? Ninc, nincs összeesküvés, amire... Nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem, egyszerűen két évet voltam ott, és mint mondtam, hogy büszke vagyok arra, hogy vitázhattam, elmondhattam az álláspontomat. Már amennyiben ott telefát, vita volt... Hát mindegy, az álláspontomat elmondhattam, be, be hát egy picit, tehát két év azért az nagyon sok. Gratulálni sr. szeretnék, de... én a szakonyit már régóta győzködtem arra, mm. hogy hagyja abba, de akkor ezek szerint új partner lesz. Igen, igen, igen. Tehát, hogy én... De, a, a, azt, de ha, ha, ha, ha szolgálom, az a pozitívan. Azt viszont fontosnak gondolom, <gül> hogy, hogy legyenek beszélgetések, legyenek párbeszédek. Én akármilyen heves... Csatározások is mentek ott, azt az üzenetet mindenképpen szerettem volna elküldeni, és ezért a kritikusoknak is mindig elmondtam, hogy álljunk már szóba egymással, hallgassuk meg egymást. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy, hogy mondjuk a, a televízió nézők többféle álláspontot, mint a te műsorodban is többféle álláspontot tudjanak meghallgatni, aztán ezt valahogy interiorizálják magukban, befolyásolja a véleményüket. Én ezt rendkívül fontosnak tartom azért, mert pont a, a, amit mondtál, hogy az elején, ami a felütésed volt, hogy a, a, annyira mindenki mindent rosszat el tud képzelni a másik oldalról, ha van néhány halvány szál, ami azt a reményt megadja, hogy emberek társalognak egymással, és nem a gyűlölet vezérli a a egymáshoz való viszonyulást, hanem próbál a megértésre törekedni. Nem vagyok teljesen naív, láttam már politikát, de mindenképpen hasznosnak tartanám a magyar közéletbe, hogy ne a gyűlölet vezérelje az embereknek a gondolkodását, és ne az legyen, hogy bármit bárkinek le lehet nyomni a torkán, akkor is azok a, azok a tények nem igazak. Tehát itt próbáljon meg mindenki minél több információt összegyűjteni. Ez szerintem nagyon lényeges. és ezért, ezért kell elmenni mindenhová, ezért kell leülni mindenkivel, mert akkor pont én nem teljesítem azt, amiről most itt próbálok csacsogni, hogy legyen valahol, valamilyen szinten társadalmi konszenzus, ha nem most, akkor majd hát Társadalmi év múlva, de enyhe túzzás, valamiféle beszéd, mert ezt párbeszédnek se nevezném, ennek meg egy egészen fura képződménye a csat, ami egyébként négy embernek az egyszerre való beszédéből szól, mert a csörtében ott legalább időnként el tudtak hallgatni, a csatnak az egyik valószínűleg elődnye ott, hogy ott olyan kavalkádja van a hangzavarnak, amihez hasonló máshol nem lehet tapasztalni, és valószínűleg ez az embereknek egy részét teljesen elbűvöli. Én Gajdics ottóra nem tudok, tehát hogy mondjam amit? Jó, abbajtam. hagytam. Nem, rosszul Azt nem. Azt kérdezem tőled, hogy amikor a te kutatásod alapján felmető, fel, ugye párbeszéd. Konszenzus. Amikor arról van szó, hogy ezt a választási rendszert, amit a Fidesz törvényével lehetővé tett valójában reálisan csak az ellenzéknek az egyesülésével, vagy összefogásával, nem egyesülésével, összefogásával lehet megvalósítani, az mennyiben emlékeztet bármiben is arra, Amitől eddig beszéltünk, hiszen az, hogy te a komponenseket felmutatod, azokat összeadva úgy tűnik, hogy verhetővé válik a kormánypárt, a kérdés az hogyha ez egyébként egy ételrecept, akkor nem azt mondom-e a Závesznek, hogy drága barátom, cicám, oké, attól, mert sód is van, paprikád is van, liszted is van, csirkecombad is van, és ezen kívül van egy nagy tortád, mert a műsorod 20 ö, ö, éves lett, attól, hogyha te ezt összerakod, az még nem lesz egy fogyasztható étel. pedig ugye az, amiről te beszélsz, azt a politika ma így fogalmazza meg, és ma talán végre valami relatíve értelmes gondolatot fejeztem ki, amit magam se gondoltam át előtte. Mert ugye egy ezt történik. Igen. De hát, ö, igen, a megfelelő arányokat el kell találni. Nagyon fontos az összeérés, tehát egy ételt, amikor elkészítesz, lehet, hogy amikor ezt megcsinálod az első tálalásnál még nem is olyan... Závetsz, így, figyelj! Nem ez, értek össze... Ez, a... ez nem stimmel. Itt ezek a de... pártok, ezeknek a pártoknak úgy kell együttműködni, hogy ezek a pártok sohasem tudják produkálni azt, amiről te beszélsz. Ezek a pártok egyetlen egy dolog miatt tudnák ezt megtenni, hogy ők kerüljenek hatalomra. Ez két különböző dolog. E, így van. Tehát az, az, azt nem tagadom, hogy a, a, ezen pártok sokaságának, nem biztos, hogy mindegyiknek, az alapvető érdeke, hogy a főhatalomhoz hozzájusson, mert már olyan régen volt erre lehetőségük. Egy pillanatra játszunk el azzal a gondolattal is, hogy akarnak valamit ezzel az országgal is egy másik nem, mert fel, van, de nem alternatívát. De az a kérdés, hogy az, amiről, amit Múztáj összefőzni, nincs, nincs más, nincs, nincs, nincs étel, tehát hogy nem kerül az asztalra semmi. Egy ételt fogsz ott látni, nem fogsz látni egy másikat, csak első fogás van, nincs második fogás, hogy gondolj svéd asztalra, az nem svéd asztal, ahol egy kaja van, tehát itt muszáj összefőzni ezt a dolgot. Azért jó ez a példa, amit felhoztál az ételről, mert én azt gondolom még egyszer, hogy vannak olyan ételek, amik kicsit később érnek be, tehát első első ízlelésre valami nem stimmel, ha másnap megmelegíted, állati jó. jó de, de most az... épp a jobbik mutatja, hogy ez egy csirkecomb a tortában. Lehet csirkecomb a tortában, én nem így szoktam meg. <gül> Egyébként lakás ez a fordulat. Valóban valahol innen indulunk, tehát ezt ugye a politológusok. És felejtsd el, a... hogy ugye most az lehet... történik, hogy jönnek hallgatók és nézők és választok, és azt mondják, hogy így megfogják a csirkeszombat, itt van egy torta, majd megmutatja az operatora, hogy nincs számom csirkeszomb és kiveszik a tortából, amire azt mondja az elvesz, hogy ne csináld fiala, anélkül a csirkeszom nélkül nem fogunk nyerni, meg azt mondom, hogy lehet, hogy nem fogunk nyerni, de mit keres a csirkettszomba tortába. A tortában nincs helye, a torta mellett van helye, az asztalon van helye. Ez egy tényleg jól felfestettet, de nincs más lehetőség. Ott kell lenni az asztalon mind a két ételnek, amit megemlített. És még egy nagyon fontos dolog van emellett, nem menjünk el, kell egy szakács. Tehát azt szerintem egyelőre nagyon nincs kitalálva, hogy ki lesz a séf, ugye most ezt fordítsuk tényleg le a miniszterelnök jelölt kifejezésre, tehát amíg ezt nem találja, magyar politika rettetesen personalizálódott. Tehát amióta Orbán Viktor főszerepet visz a, a közéletben, azóta egy nagyon erős personalizálás van. Ha ez nincsen, de nem csak a országos szinten, most már ez csúszik le, tehát a települési szinteken is. Ha ezt nem tudja előállítani azt a helyzetet a, az ellenzék, hogy legyen egy markáns kihívója, és nem kettő, nem három, dőjön el előválasztáson, az a legjobb, de ha ez nincs, akkor, akkor a, ezek az étel összetevők, ezek ott állnak egymás mellett, mindenki beleszól, aki éppen arra jár, a, a, a kukta, a, nem tudom, bármit mond a, a felszolgáló Jö, is, de és de még a, az tibak, is, aki ki saját melkazatát. El kellett válnom a tévénézőktől ők az, ezt már nem látják, de gondolják, hallgathatják neten, vagy hallgathatják a frekvencián. Maga az étel, a komponens nem változik meg a főszakástól. Hát csodára ő se képes. Ha én egy fantasztikus dirigens vagyok, valaki, aki nem tud hegedülni, vagy aki egyébként csörömpöl egy zenekarban, vagy adott esetben autót hegezt, mert egyébként autóhegeztőkre is szükség van ebben a kompániában, miközben a zenekarok nem így találták ki, akkor nincs az a Furt Wengler, aki egyébként abból összhangzantat hoz létre. Én értem azt, amiről beszélgetünk, és értem azt a nyomást, mindent értek, amiről beszélsz, csak egész egyszerűen van bennem egy belső tiltakozás, amire persze mondhatod, fiala, neked teljesen igazad van, de most nem vagy korszerű, nem fognád ebbe a pofád, és hogyha nagyon határozottan mondod, a, de, de érted, amit mondok, tehát egyszer azt mondod, hogy, hogy figyelj, most nem arra van szükség, hogy itt óberkodjál, hanem arra, most most, figyelj, adunk neked pénzt, csak ne csinálj műsort, fog be a szád átmenetileg, és aztán majd meglátod hogy sokkal jobbak lesznek a viszonyok, amik között létezel. Nem tudom, hogy meg tudnám ezt tenni, de megérteném. Ö, nagy, figyelj, az, az, amiket mondasz, ezekre is a szükség van. Tehát nem, nem lehet abba a csapdába beleesni, hogy valamibe a, az emberek... Úgy, úgy szeretnek bele, hogy nem gondolják végig az összes hatását. neked egy példát, uh, Tibor, és sajnál, és azért, hogy nem tudom mondani. korábban mondani. Ugye ott vannak a focisták, akik agyórúgják egymást a Fradi Dózsán, vagy Fradi Újpesten, és a válogatottban pedig egymás mellett küzdenek a Honért. Ha ezt meg lehetne teremteni, uh -huh. ennek az analógiáját, ami szerintem ráadásul nem egy rossz példa. Minden jó, minden példa jó. Egy... Ott van egy, kapitány, példány, jó? Ma nagyon megy. van egy szövetségi kapitány, aki ugye összerakja a csapatot, akkor térjünk hozzá. Tehát, mi de nem a szövetségi, a szövetségi kapitányról beszélek, én a játékosokról. Tehát világos. én lerúglak téged, mert nem akarom, okay, hogy okay, gólt rúgjál, okay. de ebben a csapatban nem azt fogjuk nézni, hogy te hogyan rúgtál le engem, és én hogyan rúgtalak le, hanem hogy hogyan fogjuk megverni a bulgárokat. Oké, okay, de mégis fontos az, tehát nem véletlenül uh, futverseny és uh, rajongásig tudják kedvelni a kapitányokat, és legalább akkor a szó esik róluk egy pár beszédben a focihoz értő emberekben, Na, hogy ki a kapitány? Nagyon fontos, hogy legyen, aki, a, aki át tudja. Emlékszem Verebes Rebes Józsefre? Emlékszem, hogy nem a, ahogyne, hát a, a, a Mágus volt, ugye? Tehát, hogy fanatizálni tudta a, a játékosokat. Tehát a Fradiból, a, a Dózsából, a nem tudom, a honvédból összejött, vasasból összejött játékosok, akik heves csatározásokat vívtak, tényleg együtt tudtak küzdeni, mert volt egy olyan ember, a kapitány. De azért aki, jó a példás, azért rossz, őket. mert a Barcelona maja nagyjából ugyanabban az összeállításban játszik, de mégis sokkal jobban, csak azért, mert közben leváltották az edzőt. Márpedig ez abban a példában, amiről beszélünk, nem áll. Tehát miniszterelnök jelöltek jönnek, mennek, a pártok és azoknak az emberei pedig ugyanazok, mint a miskolci kurvák és a rendőrök. Kapitány. Igen, még egy dolgot említsek, hogy kik fontosak még a szurkolók, és akik, akiknek abban a pillanatban, amikor a belép, belépnek az alénában és a válogatott játszik, másodlagos és harmadlagos vagy sokodlagos az, hogy melyik csapatból jöttek össze a, csapa, a játékosok, és nem azt számolgatják, hogy de akkor a Fradiból négyen, csak négyen, a másik a, a dózások nem azt mondják, hogy miért vannak olyan sokan négyen a Fradiból, és azért ar hozom ezt a példát, a szurkolót, mert most például egy olyan Történelmi pillanat van, ami adatokkal ugye jól lett a hogy nyomás van az ellenzéki pártokon, a szavazóik részéről arra, hogy emberek, fogjatok össze, legyetek egy csapat, ilyen kilen, nagyon ritkán mér egy közvéleménykutató 90% fölötti arányokat, már már gyanúsak ugye az olyan típusú számok, itt pedig egy 90% fölötti igény, elvárás mutatkozik meg, a potenciális szavazók, a közös szavazótábor részéről, hogy emberek fogjatok össze, mert nincs más utatok. Én ezt értem, de az. Egy nagyon fontos kérdés, hogy ez az összefogás tulajdonképpen az én szememben egy nem Fidesz pártban tudna manifesztálódni. Nem az MSZP-ben, nem a DK-ban, nem a Jobbikban, hanem a nem Fideszben. Vagy az aszfaltozók pártjában, aminek egyébként nincs DK-s tagozata, tehát egy olyan párt, mint amilyen a fidesz KDMP ha az egyébként egy párt. Ha érted, amit mondok. Igen, igen, de hát ez egy hihetetlen érlelődés. Az, az, Ahova ma eljutott, mára eljutott a Fidesz KDMP, az egy, az egy nagyon hosszú érlelődési folyamat. Ez ellenzék, az, akiket most ugye terítéken tartom, akire beszélünk, ezen a nyáron tette meg az első lépést, az első olyan, olyan hogy mondjam, aláír papírt az asztalra odarakták, ahol azt mondták, hogy százhat egyéni jelöltet, már pedig közösen. Fogunk indítani. Ez nagyon az elején van a Jó, De volt 20 éve arra, hogy Jó, Az ha nem havár. volt egyébként érlelődés, az szerintem sok minden volt, de a, abba súlyosan Igen, de... belenyúltak Igen. abba az érlelődésbe. de azt árult el nekem, hogy ez a 90% mennyire garantálható az, hogyha egyébként ez az összefogás létrejön, akkor egyébként azt a szavazatokkal is támogatja, és hirtelen nem jön arra rá, hogy ő egyébként nagyobb mértékben dékás, mint összefogáspárti. Uh, erre egy tapasztalásunk van eddig, igazán ez a, a budapesti főpolgármesterválasztás, az egy pozitív példa, ahol senki nem volt finnyás és nem fintorgott, és al alapvetően az volt az érdek mindenkiben, minden szavazóban, hogy nyerje meg Karácsony Gergely a választást, és félretette a politikai óvatartozását. Uh, veszélyt látok én például a két listában, tehát amin rákérdezték. Amennyiben az ellenzék két listát állít, akkor akkor egy picit uh, visszalép az ellenzék szerintem, az, az én magánvéleményem, mert a választópolgárnak... Mi a két lista? Az, az, az a legeszerűbb... De mi a két, két a leges... lista? Ké... Bocsánat, a, a két lista, mondjuk az, hogy a 20. századi, meg a 21. úgynevezett 20. századi és 21. századi pártok lesz, hogy MSZP, DK hmm. párbeszéd az egyik lista, Momentum, Jobbik, LMP a másik lista, ez... Um, mi számolni, hogy mandátumban ez nem jelenti igazán különbséget, mármint listás szavazásnál. Tehát, hogy egy lista van, vagy ez a két lista van, az majdnem ugyanaz a mandátum, hogy szét szavaznak a választók az ilyen szempontból, nem probléma. A probléma az, hogy nem érzi meg az ellenzéki választó, hogy ő egy csapatban játszik. A Fidesz szavazónak egy pillanatig nem kell gondolkodni, a egy lista, egy egyéni jelölt, egy miniszterelnök rá nem kell szavazni, de ő a kovász. Tehát, hogy nem kell gondolkodni, tudja mi a dolga, van két darab papír, mind a kettő ugyanaz kell behúzni, hogyha az van, hogy van uh, ellenzéknek egy jelöltje, ám de két lista, és itt lehet két szavazni, na ott van az, hogy nem áll össze a csapat, akkor mindenki egy picit gondolkodik az, hogy hova is álljak, mi, kellek én egyáltalán ide, biztos, hogy jó ez, értem én ezt, sőt, értem én ezt, hogy miről van itt szó hogy mi ez a szétszavazás, azért nem, nem politológusok a választópolgárok, tehát nagyon el kell magyarázni, ezért én azt gondolom, hogy hát össze kéne ennek a válogatott csapatnak valahogy állnia. Igen. Én itt vagyok. Ne, gondolkodom, csak el vagy szokva tőle. Kérdez. Értem azt, hogy azt mondod, hogy ez az egy kocsi van, amivel föl tudom venni a másikkal a verseny, mert egyébként maradható gyalog. Ez az egyetlen dolog, amivel tudsz rám hatni. Mert egyébként maga a kocsi nem tetszik nekem. Hát, hát, szóval az életben olyan, amikor kényszercselekvések vannak, és rossz de valamit mégis ö, meglépünk. Biztos a mai napodban is fogsz ilyet találni. 2022 áprilisában majd az ellenzéki választóknak is egy részének lesz egy ilyen napja, a, más, a, a nagyobbik részének szerintem ez nem, nem okoz majd. Jó, mondok problémát. neked egy konkrét példát, nem lesz elegáns, de a születésnapomon megengedem már, mint a műsorom születésnapján a... ma 20 éves. Szívből. Én Taló nem utáltam és nem szerettem. Nekem Karácsony Gergelyen egy nagyon jó kapcsolaton volt egészen addig, amíg meg nem választották. Még aznap is jó kapcsolaton volt, amikor megválasztották. Majd a politikai vagy személy ellenfeleim már az ő kabinetjében leválasztották rólam, és azzal párhuzamosan, hogy főpolgármester lett, de facto elvesztettem. Emberi nagyságom kérdése az, hogy én most akkor jobban tudjak örülni ennek a mostani rendszernek, miközben tanulós Istvánnak nem voltam esküt ellensége, semmint, hogy azt a fájdalmat, amit megéltem, azon túl tegyem magamat. Miközben nem érzékelem most azt, hogy minőségileg jobb a városban élni, mint a tarlós alatt volt, érzékelek változásokat, amelyeket súlyosan befolyásol az a tény, hogy közben október 13-án elvesztettem egy embert, aki egyébként erre magyarázatos volt hajlandó adni. Az a baj velem, hogy én annyira szubjektív és annyira személyes vagyok, hogy eljön az a pillanat, amikor azt mondod, hogy hát fiala, Sajnos erre nem tudok mit mondani. Hál' Istennek kevés van belőled, így aztán a többiekkel dolgozom. Nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos uh, tulajdonságot a politikához való viszonyulásban elő kell szedni a lehető méről. Uh, hát lehet, hogy van kettő is. Az egyik a türelem, a másik pedig a tolerancia. De most a türelem az szerintem ami fontosabb. Most mondhatod-e azt, hogy uh, egy év alatt nem Történtek olyan dolgok, meg még személyesen is elszenvedtél valamit, elveszítetted a mostani főpolgármestert, de bízunk abban, hogy kitartó vagy, és, és adj nagyobb időt, adj nagyobb távlatot magadnak, ennek a dolognak, adj nagyobb távlatot az ellenzéknek. Tehát nagyon, nagyon gyorsan zajlanak persze a politikai folyamatok, meg ráadásul a koronavírus járvány pillanataiban. Cikázik mindent, tehát ami ma van, az már holnap nem érvényes, és így tovább. Tehát jobban felgyorsultak a dolgok, és ilyenkor nagyon nehéz türelmesnek lenni, belátónak lenni, toleránsnak lenni, és tulajdonképpen ez egy, ez egy nagyon kemény erőfeszítés. Magam is küzdök ezzel, de hát próbál az ember a megfelelni, mert tudja, hogy nincs más lehetőség. Tehát szépen nyugodtan, reggeli órák vannak, hát nehéz persze, megértelek, megértelek de Legyünk türelmesek szerintem, beérik majd minden. az gondolom. Igen. Ugye az az, hogy kérdez, tehát ugye amikor az ember beszélget a másikkal, akkor nem kérdez néha, ugye az én műsorom ebből a szempontból ugye szabálytalan, ez nem egy kérdezfelelek. Akkor beszél. <gül> Igen, csak azt mondom, hogy amit ezügyben el tudtam mondani, azt elmondtam. Tökéletesen értem, amit mondasz. Szerintem felnőtt ember vált belőlem, tudok úgy létezni, ahogy te, amit te elvársz tőlem, nem könnyű. Um, hát küzdök, evvel is küzdök ezért. Um, Igen. Hát, most... hát küzdés minden nap. De jó, jó erről beszélgetni, mert ezek a szempontok, amiket behozol, azt, a, azt, a, azt az óriási arany, aranykor ígéretet egy picit visszahúzzák a földre. Tehát az, az sem jó, hogy most azt látom a kommunikációban, hogy lényegében most már, mintha eldölt volna, most már itt van a változás, most már 2022-t itt már egy, egyformák ezek a számok, itt már nem, nem lehet igazán galiba és hiba és az, az a szempont, amit felvetettél, vagyok a szempontok, azt hiszem, hogy nagyon lényegesek és fontosak, hát hogy ez még nincs egyben, ez még, ez hát még, még nem értem Csak ahhoz a te, példához csak... tudok folyamodni, hm? és aztán elköszönök, hogy valahogy hm. emberi formát csak a civilapályára, mert ez a péntek, ez maga a borzalom, hogy um, ugye egy ötvözet, akkor ötvözet, ha ötvözet. Hogyha egyébként te azt fizikailag átvilágítva külön az alkotórészeket külön meglátod benne, akkor az az ötvözet ott fog eltörni. Független attól, hogy hosszú ideig ellenáll, független attól, hogy szabad szemmel, ez nem látható. Én uh -huh. ezt röngen szemmel nézem, sajnos én mindent uh -huh. röngen szemmel nézek, sajnos, hogy uh -huh. hál' Istennek, én ezt örököltem az anyukámtól, uh, ugye ahogy ezt a neurotik énekelte, felfutott a szemem a harisnyádon, nincs olyan hiba a világon, amit én ne vennék észre, ennek összes előnyével és hátrányával, a környezetemet illetően inkább hátrányával, de én se vagyok ettől mindig boldog, sőt, uh, és én ezeket a repedéseket, vagy ezeket a még nem tökéletes ötvözőket, akartam neked fölmutatni, uh -huh. és azokat az emberi gyarlóságokat, amivel, hogy én ma belátó voltam, mint bármikor az életem folyamán, uh -huh. Uh -huh. de sohasem tudok olyan belátó lenni, hogy közben ne horgadnék fel attól, ami az én kapcsolatomban Karácsony Gergei-el október 13-a után történt. Ahol az ő környezete, akiket én addig meglátogattam adott esetben adminisztratív célból egy hallgatónak, aki elment oda, mert szeretett volna magyarázatot kapni, uh -huh. azt mondta a volt kabinetfőnök, hogy igen, emlékszem volt egy ilyen fiala, igen, PR PR beszélgetéseket uh -huh. készített a polgármesterrel, és ez egy korhatáros műsor, 14 évn a nem fölötte, és igen, korlátozott mértékben ajánlott, nem mondtam a hölgy nevét, lehet, hogy nem is kabinetfőnök volt irodavezető, én azt gondoltam, hogy a kurva anyádat. Tehát, uh -huh. érted, öt éven keresztül találkoztunk, és akkor itt most az, hogy én PR készítettem a főnökével. Uh -huh. Jó, hosszú távon legyen meg a te akaratod. Én, ja, nem, én nem ellenkezem, én érted, tehát ha uh -huh. tetszik, érted, haragszom, nem ellened, de közben nem tudom befogni a pörös számot. Nagyon helyes, jól teszed, és várom is tőled. Csókolom, szia. Köszönöm, títhia. Záves Tibort hallották, elindítom, elnézést, ha bárkit megbántottam volna beleértve az érintettet, akinek nem mondtam a nevét. Boldog születésnapot Kéfe Jancsi, boldog születésnapot önöknek. Akkor is, hogy itt az utolsó percek nem voltak túl ünnepiek, vagy nagyon is ünnepiek voltak, mert föl rész alahúzandó. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, hétfőn találkozunk. Viszont halásra. Döröpont, gmail.com. akik küldtek videóüzenetet, köszönöm. Ne tegyék, egyet sem teszek közzé hétfőn. Nem lesz ünneplés. Az ünneplés ma volt. Munkával. És most megveregettem a vállam. Viszont halásra.